E está começando mais um Vortex Nerd, Vortex Nerd, Vortex Nerd, Sejam bem-vindos seres perdidos no espaço a mais um Vortex Nerd E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a melhor série que o mundo já fez No episódio de hoje a gente vai falar sobre Doctor Who finalmente Hello. I'm the doctor. Eu sou o Kako Ramone e eu tô com o Feio Cú Oi pessoas Com o Sage do Projeto X Olá E com o Dragão Dourado do Omega Cash O cara que tem o, mais, o nick sou... mais gay do mundo Sou o meu? né? Eu conheço gente pior, mas tudo bem Tipo, como feio com? Feio com é bem gay. É, não só, não só o nick, mas a foto mexendo no, no E a pessoa também. Sim, a pessoa que é o, fã do Mug, olha o só. Ser é, é isso, já tem um problema. Vocês estão ligado que ele pediu pro Mug é falar bom dia feio com pra ele usar como despertador, né? Cara, o Mug contou essa história, eu não não estão Porque eu, hoje, quero, eu, eu quero ver o, o Mug fazendo mais sexy bom dia. E um o como... recado para vocês, era um dia Não eu Mugi gravou Um cast de One Piece Com a gente No final do Dollars Você tinha que ver A alegria do garoto Quando o Mugi Confirmou que ia participar Ele, caralho Eu vou gravar com o Mugi Eu vou gravar com o Mugi Eu vou gravar com o Mugi e aí só de raiva de não deixou ele gravar Não você... É, cada um tem Do que assim Um message Ainda estou chocado O Mugi Caramba. É estranho Porque são vozes Que eu sempre Que ouvi a minha vida inteira Na minha cabeça assim, Desde que eu comecei A, a aprender a internet A usar a internet A aprender programas Agora eles estão falando com você. Essas vozes falam comigo, são meus amigos e nem sabem disso. É, tipo Google Tradutor, né? Exatamente. Ah, OK. Então, no episódio a gente vai comentar sobre Doctor Who. A gente vai fazer um apanhado do que é a série Doctor Who para fazer vocês se empolgarem a assistir aqui no nosso show ainda, certo? Nós vamos comprar a alma de vocês. Vocês conseguem aqui baixando os episódios, se não me engano, Netflix, tudo que tá ali. Mas tem do no torrent também quem não tem na Netflix. Quem não tem no Netflix, cara, 15 pila por mês, velho Eu não tenho, eu uso no feio com. <risos> é verdade. Ah literalmente e com impostos ainda. Ah, caralho. Verdade, ficou, você vai pagar os impostos, né, velho? Ah, então se você quiser assistir, a, a minha Netflix tá, minha <risos> pô, é, é, é, Fernanda@chibéu. Loga lá e... e a senha. A gente tá fazendo propaganda Netflix, ela tá pagando essa porra. Cara, ela nunca forte. patrocinaram a gente, pô, eu vou ficar chateado se patrocinarem vocês. Também. A gente também não, velho. Aí, ó. A gente faz de zoeira mesmo, tá ligado? Bom, eu acho que além do Jovem Nerd, já não patrocinou ninguém, né? O Meleche, né? É, é, o Omelete já patrocinou o Omelete? Já alguns vídeos. É, não, eu não assisto o Omelete. Eu tô puto porque eles tiraram o Clube do Cinco, velho. Ah, é. É recente, não é verdade. Isso né? não se faz, velho. Justo não, quando ele eu... assistiu, ele não tinha mais. Poxa, deixa. Nessa época, ele ia ser o Silvio Santos. Tem uma e tirou parte? gatinhas e gatões também. É velho pra caramba esse negócio, velho. Mas não... é bom, cara. Ainda é bom gatinhos porque eles mesmo. perderam uns contratos aí. Então eles tiveram que tirar, então. Não ah, lembro que é bom, eu falei. Claro, e enfim, ah, claro. Então bora, Dr. Who, que nem faz isso toda <risos> Um spoiler rápido antes da gente começar a falar da série. Sim, Doctor Who é uma série velha pra caralho que começou em 63 na BBC. Sim, é uma série preta e branca, sim, é uma série velha ponto. Ela foi de 63 a 89, mas ela sofreu um hiato que Dr. Who nunca foi cancelado, né? Ela só Eles só pararam de fazer do nada. Ela não sofreu um hiato. Pelo tempo, ela sofreu um tritongo. <risos> ok. <risos> e aí? Ela volta em 2005, repaginada e feito para os ingleses atuais que assistem televisão em 2005. Não para a galera de 63. Eles pararam então, de usar papelão e foram usar plástico. É. Então, látex. Então você não precisa assistir a série de 63 até 89, para assistir a série atual de Doctor Who. Você pode muito bem começar pela de 2005, que é a que tem na Netflix é que eu acho que todo mundo começou por ela, né? Aqui. Sim, com certeza. Sim. Sim. Para com essa putaria pessoas que ficam, não, não vou assistir Doctor Who porque é velho pra caralho, tem 50 anos, não vou assistir a série de 63 que é o Pedro e Branca, aquela porra. Não precisa, vongola. Para de esperar sair Nerdcast e vão assistir. Luígue, para de Nerdcast. <risos> Aposto que o Luígue e o Matheus tão baixando em Sercela agora, que eles nunca assistiram, essa semana eles assistem. Não precisa assistir a série antiga para assistir Terry Nova. Capitch? Eu capisco que parlar, hein? Feio com. Quem é Dr. Who? Quem é Dr. Who? O que é Dr. Who? Quem é Dr. Who? Tcha. Oh. Tcha. Doctor Who é uma série de televisão Que é transmitida pela BBC e produzida pela BBC Ela conta a história de um velho maluco Que viaja pelo universo Dentro de uma cabine azul Falar que não é Ele disse que Doctor Who é a história de um alienígena Que vem de um planeta distante Que viaja numa caixa e ele tem dois corações é. Tá aí, mas eu, eu prefiro Eu prefiro o velho maluco É, depende de qual encarnação que você tá falando dele Ou qual regeneração o primeiro doutor, tudo bem Agora se for Matt Smith, ele é velho, É, a cara dele Pô, é capaz, de velho nem. Tecnicamente ele é velho, ele tem 25 um... anos A cara dele então. é de velho Ah, mas ele é velho ele tem... As aparências ele... enganam, né? só é? tá bem os... conservado, né, porra? Porque os olhos não ah. veem, os corações sentem é, ele só tem uns 300 anos, mas tem uma cara de 20 e poucos anos Não, 900 é, não. 970 e porra Por que não chega a 1000 no especial de natal? Ele chega a 1000 antes do especial de natal, na verdade Dr. Who conta a história de um alienígena que vem do planeta dele, Gallifrey, que é um planeta maneiro, laranja, longe pra cacete, ele viaja no tempo numa, numa máquina do tempo, que ela tomou uma forma de cabine telefônica dos anos 60, policial da Inglaterra, e ele pode viajar no tempo no espaço e ele tem o poder de regeneração, ele se transforma em outras pessoas. O Doutor Ellie é, ele é uma figura histórica, né? Ele não é só o personagem principal da série, mas ele também é o um nome que, é um nome que vai ecoar pela cultura pop. É, pessoal, tem noção de como tem referência, cara. Você vê Futurama tem referência do Dr. Who, os Simpsons, é, várias e várias o séries. Também, ah, não, mas tem várias, várias séries, cara, ao longo de desde <risos> <risos> 60, 63, séries e fazem referência ao Dr. Who, cara de vai ver quem sai de 80, de 70, fazendo referência ao Dr. Ruca gente, ele é velho de 63 ele é tão popular quanto Star Trek sabe, em questão de tempo, popularidade, de turma, todo mundo já deve ter alguma, visto alguma referência ao tal do Doctor Who pelo menos uma cabine que viaja no tempo e espaço e não, não estou falando de Bill Ted que <risos> eu ia falar Bill Ted <risos> Porra, porque Bill Ted subiu o Doctor Who da forma violenta, cara <risos> é, o Doctor Who ele começou na Inglaterra é porque a BBC teve, ela percebeu tinha um surto de vendas de televisão muito grande na Inglaterra porque a rainha estava tomando sua posse. A primeira coisa que a BBC transmitiu ao vivo foi a posse da rainha. E eles perceberam que estava tendo um surto muito grande de venda de televisões por causa dessa porra, e eles queriam ocupar o horário da BBC com um programa para todo mundo. Então eles queriam fazer um programa para o pai, um programa para mãe e programas para as crianças. E eles perceberam que aos sábados, quando acabava um programa de música, né, que era o Dick Boy Jr. É, a BBC tinha uma queda de audiência Porque eles tinham um buraco na grade de 25 minutos Que era entre o programa jovem, que é o Dick Boy Juni Pro programa de esporte que tinha na época E eles contrataram o Sidney Newman Da, da concorrente, da ITV para ele co começar a, a coordenar esses buracos Que a BBC tinha na sua programação Ele uhum. resolveu criar uma série de ficção científica Que era o que tava bombando na época, né E assim nasce a, a ideia do Doctor Who sim, a, ideia, a ideia é para ser uma série educativa, né Sim, por, por isso que no, no primeiro arco do Doutor Você encontra muitas... É, ele viajando durante a história Tem mais... A primeira temporada dele tem mais arcos históricos Do que no espaço Sim, sim E ele tá com a filha dele Com Ele tá viajando com a neta, a Susan E dois professores dela ou Ele sequestra os dois professores no primeiro episódio não, Ele não sequestra né ele galera, sequestra, galera né? duvida dele Ele convida para entrar, ele fica com boca aberta Ele fecha a taxa, não mexe no bucão, mexe no não, bucão não, Ela começa ele, a voar Ele, ele, ele não convida, o pessoal, ele vê que o pessoal tá lá Ele força a galera a ficar presa lá dentro cara, é bem... Mas na cabeça dele ele convidou Deve ter sido <risos> Tranquei a porta da minha nave Foda-se vocês para quem for assistir E tem que entender que ele é meio capenga assim, Os efeitos não são muito bons Os monstros não são muito bonitos Mas é lembra do, Dos filmes dos anos... 80, 90, assim Sim. Eles tinham um efeito ruim, mas o roteiro Compensa, Doctor é, então, mesma o Doctor Who é da mesma na época E por que o Who tem um roteiro é, Tem uns efeitos zoados no começo Porque a BBC não esperava muita coisa O contrato de Doctor Who era só para uma temporada Então, eles contrataram uma mulher para fazer como o Showrunner Que é a Verdict Lambert, ela infelizmente morreu Mas ela viu a volta de Doctor Who Ela aprovou o Christopher Eccleston Ela começou a coordenar tudo, mas o dinheiro, a grana que eles tinham Era um bagulho muito curto Então assim, só a tarde tomou o metáforo de dinheiro que eles tinham na época e é legal vocês estão ligado que a Tardis ela era para ela a cabine telefônica né até para quem para quem vê ou a, a nave do doutor ti e estou ligado que ela pela se transforma em qualquer coisa do ambiente onde ela aterriza né aterriza, sistema sim. de camuflagem exatamente você sabe porque ele não funciona Tem dinheiro na real exato <risos> ela queria que fosse assim cada lugar que que ela parasse ela se transformava no bagulho e os cada vez você falou está maluca como é que a gente vai criar uma porra dessa por semana. Eh, ela aí e só conseguiram usar a primeira, que era a cabine telefônica, porque o primeiro episódio era nos anos 60, e eles iam usar uma cabine telefônica de uma outra série da BBC, só que a porra da cabine não cabia no elevador. Aí eles tiveram que fazer outra. Tanto que se vocês foram ver a tarde do primeiro doutor, ela é mais estreita que as outras, para caber dentro da merda do elevador, para levar para o <risos> estúdio. <risos> e tem a história que ela ela abre errado, né? Que tá escrito para puxar e ele abre empurrando. Ele, ele empurra, Na pressa de montar ela, eles meteram a, a desdobradura do lado ao contrário. <risos> então, por isso até o... <risos> então por isso que até hoje você empurra ela, tá ligado? Sim, sim. É, isso daí acabou virando é, enigma, é, tipo, estigmas da série, né? É, tem uma companhia do quinto doutor que ela fala, puta, mas você é teimoso, velho. Aqui tá falando, puxa essa porra, você empurra toda vez? <risos> então esses bagulhos capenga de Dr. Who transformou a série no que ela é hoje, tá ligado? Uma série meio que feita é um acaso, né? Ela, os problemas que ela tinha tornou ela tão legal. Ah, a história, assim, que na base, assim, do problemas financeiros as pessoas se mostram mais criativas, né? Na hora dos apertos... Nossa, assim e muitos apertos que você tem em Doctor Who. Nossa, os inimigos, por exemplo, mega capengas pra caramba. Ah, os e Daleks. Os primeiros da... Daleks. <risos> Aqueles saleiros gigantes. Cara, os, gigante, não, não, não. os Daleks tem tem até são legais, cara. ele Vai, vai ver os Cybermans, é? Cyber os, os Zygons. <risos> os Sontarons, então. É, eles tinham um micro estúdio no começo, era o estúdio D da, da BBC, e, e diziam que ele era menor por dentro. Que, ele era, que ele era minúsculo. E a, a ponte de Como da tarde, ocupava metade do estúdio. E uhum. quando fazia muito calor, aquele bagulho de incêndio, ele acionava e começava a jogar água em todo mundo. Cara, era. Até... Mas refrescava, né? Exato. E tipo assim, os atores ficavam puto. O Will Hater, que foi o primeiro doutor, ele ficou putaço com isso. Ele já era um velho que que tava de saco cheio, mas só ficou por causa das crianças, né, que ele se apaixonou uhum. pelas crianças. Ele nunca tinha feito nada para criança. Uhum. Ele achou maneiro isso. Ele já era um ator renomado e tal ele era, é, é, ele era um ator renomado Porque ele sempre fez papel de coronel Senhores sérios, tá ligado? Aí, pô, ele pega logo o doutor E que ele pediu para ser é, Um cara mais legal Porque no, no roteiro original ele era um puta filha da puta uhum. Porque a neta dele gostava Um dia Eu vou voltar Sim, eu vou voltar Até então Não tem nenhum regrado Não tem risco, não tem ansiedade Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine. Goodbye, Susan. Goodbye, my dear. É, você já assistiu aquele especial Adventure Space Time Que romantiza os acontecimentos Sim. Do Dr do Who? Ainda não Ainda não Aqui, Tem uma cena Que ele tá no parque Com a mulher dele E vem uma porrada de criancinhas Seu se doutor Seu doutor Tal Aí ele começa a brincar Com as criancinhas né Ele começa a fingir Que ele é o doutor Ele faz que tá As crianças começam a correr A neta dele Disse em uma entrevista Que aquilo é verdade Foi uma ideia Dos produtores da BBC para deixar o cara legal Aquilo foi de verdade mesmo cara. Todo o começo da série Todos os problemas Que eles tiveram Ainda mais pela produtora Ser mulher né? Ela tinha aquele preconceito. Judia, né? Mulher judia. Sim, tinha todo aquele preconceito dentro do, da BBC. É, é bem abordado nesse The Space and Time. É, é muito interessante e vale ser assistido. É, e, e bem falar que mulher judia mesmo, cara. <risos> <risos> não precisa deixar essa passada. <risos> não, e o pior, que, é, o cara que comandava a programação da BBC era um canadense, a showrunner de Doctor Who era uma judia e o diretor era um indiano. Ah, que lindo. <risos> uma puta mas, essa, mas essa conjunção que tornou o Doctor Who uma coisa única, né? Cara? É, e aí, assim, o Hathaway, ele tava doente, ele já não conseguia mais lembrar as falas dele. Ele ficou muito tempo na série, ele ficou de 63 a 66. E ele uhum. ele teve um monte de Companions durante esse tempo, ele não se apegou aos Companions, ele nem sabia mais o nome da galera. Ele começava a trocar o nome das Companions. É, e, e ele não tava se importando mais com aquilo, aí... Tipo assim, ele... Ele amava a série, Sim, né? Sim, ele queria ficar. Só que a BBC achou por bem trocar ele. E hum. como assim vai ter Doctor Who sem o Doctor Who? Ele ficou, tipo, bem chocado quando quando recebeu um o notívio. Sim, eles inventaram o conceito de regeneração. E como o Doctor não alienígena, quando ele morre, o corpo dele se regenera em outro. Se transforma em outro homem, né? Ele vai ter a mesma personalidade, as mesmas lembranças, mas ele se tornou outra pessoa, né? Na verdade, não é a mesma não, personalidade. É, a personalidade não. muda. As memórias ficam só isso. A personalidade não. Vira uma nova pessoa, mas com as mesmas memórias. Que Quase aí, é, que aí ele vira o Pacto e Talton, que é o louco desvairado dos infernos, que toca a flauta maluca. Vamos lá, William, o lugar todo vai se esforçar. Está bem, Jamie. O planeta está bem seguro. Só vai ser uma erupção volcânica localizada. Só vai afetar a isla. Talvez seja, mas nós temos que Oh, meu Deus! <laughs> Gosta de ação. Esse gosta de mais ação. Mesmo. Sim, uma porra. Companha dele era o um escocês que usava um kilt, velho. <risos> já era os Corsace, já começa assim, já é louco. uma faquinha. Um escocês com uma faquinha que usava Qt E o Doutor ainda não caixa o flautinho ainda E o pior que tem uma época Que ele viaja com um companion do passado Que é o Jamie E uma companion do futuro Então você tem um escocês do passado E uma inglesa do futuro no mesmo lugar é, é muito <risos> E o pior e o legal que eu tava pesquisando Quando ele entrou em Doctor Who O ator que pode escolher a roupa dele Que ele vai usar Sim. Né, em Doctor Who Sim. E ele isso, quer... é até hoje. Sim, isso é clássico até hoje E ele queria ser tipo um gênio Ele queria um gênio. usar a roupa de gênio queria pintar a cara dele toda de preto <risos> e usar um turbante. As vão falar as eu acho que a galera não vai gostar muito dessa porra aí não, velho. Aí não, então eu quero usar uma roupa bem largona. tipo o dobro do meu tamanho. E aí foi. E ele tem uma, ele criou uma lei para ele mesmo que ninguém pode ficar mais de três anos fazendo o Doctor Who, que senão vai ficar marcado como Doctor. E a gente foi ver anos depois, o Quinto ficou três anos, o Décimo ficou três anos e o Décimo Primeiro ficou três anos. E o Tom Baker então que ficou o quê? Sete anos? Tom porra. Baker ficou sete anos. É, o Tom Baker pra isso, né? Então, Breaker... ele mesmo achava que ele era o Dr. Então, Brick falou: "Foda-se vocês", né? Foda Essa esse pedaço de memória do primeiro doutor também virou clássico até hoje dele esquecer o nome dos compêndios. <risos> Várias piadinhas que a gente vê hoje em dia por causa disso. Tipo aquela do "Você decorou, eu não gostei". É, é quando teve um especial de 30 anos que juntos os três primeiros autores. O segundo entra na tarde do terceiro e fala Puta, você decorou? Eu não gostei. Aí tem essa piadinha no especial de 50 anos. É quando a primeira vez que a Clara entra na tarde do Capold. Então, assim, então, é, aí veio o terceiro Doctor, que é o John Petsy. Que ele era um cara bem engraçadão, mas o Doctor dele é um Doctor mais sério. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que você quer ver meu passado. Mas eu não tenho um. E eu não vou te dizer o meu nome também. Mas você só diz o Brigadier Lethbridge Stuart que eu quero ver ele do lado na terra porque a BBC não tinha grana aí falaram você é, vai ficar se... aqui na terra na sua nada de histórias espaciais fica aí trabalhando pra UNIT vai. é Pronto. porque eles, a, a Inglaterra tava passando uma crise foda né nos anos 70 tá ouço que eu lembro porra funk rock começou aí né e aí ele é o um Doctor mais sério mas é, é bizarro né porque o, o segundo ele é um Doctor mais engraçadão mas o ator é um cara mais sério e o terceiro o ator é mais engraçadão mas ele é um Doctor mais sério e é legal que no especial de, de 30 anos eles não se batem aí um fica trollando o outro <risos> <risos> e, e o terceiro fica inventando Fica fazendo cacos no roteiro E o segundo ficava puto com isso Porque ele queria seguir o roteiro certinho, tá ligado? Aí ele saiu porque o Master da época Era muito amigo dele, né? Que era o Delgado E ele o cara morreu no acidente de carro que ele tava fazendo um filme na Turquia Aí o Delgado morreu ele falou Puta, o Charlton pegou e falou assim Puta, eu não quero ficar, né, velho? É, o meu amigo morreu e tal Ele completou o contrato dele E chegou o Tom Breaker Que é o icônico, o cachecol gigante Doctor, você percebeu que estamos sendo seguidos? Yes, all the way from the Louvre by that idiot with the gun. Oh, you did notice. Well, of course I noticed. Well, what do you think he wants? Look in your pocket. Out of pocket. What's this? The woman I bumped into was wearing it. you want stole it from her? Look at it. It's a micrometrial scanner. That's right. She so was using it to get a complete report on all the alarm systems around the Mona Lisa. Do you mean she to steal it? It is a very pretty painting. It's a very sophisticated device for a level five civilization. That? That's never the product of Earth's civilization. What do you mean an alien's trying to steal Mona Lisa? It is a very pretty painting. Romana. Yes? You know, I think something very funny is going on. You remember that man who was following us? Por instante behind me poking a gun in my back. É que o mais querido, tipo, pô, é o cara que ficou mais tempo como doutor, né? Os caras mais marcantes. Né? É, ele ficou mais tempo com contrato, né? Não em Sim. tela. Em tela é uma Smith Até porque cada temporada lá, naquela época eles tinham o quê? 6 episódios? Cinco episódios também? Não, cada arco. É por aí. Exatamente. Cada arco tinha seis episódios, cada temporada tinha uns 5 arcos. Mais ou menos É que o menos, Dr. Que Who, naquela época ele era o ano inteiro. Por isso que tem Bastante coisa Mas os episódios Eram só 25 minutos e é isso, é Tem muita coisa Que ainda do Dr Who Dessa fase antiga Que tá perdida né ah, Do ter do primeiro E do segundo Do terceiro Você Sim. vai encontrar Bastante coisa Não não Você consegue encontrar Mas tipo, Todos os episódios do, de, do que foi produzido Tem muita coisa Do Doctor Who antigo Sim Tá perdido Vida não, e mexe assim, Eles não. acham uma fita Dentro de uma Retransmissora da BBC é, é, é que assim Isso acontecia bastante No primeiro e no segundo Porque eles não esperavam que Dr. Rui ia durar 50 anos Fim tirar 1 um, Mas 50 Então Rolo de filme é caro para caralho Então eles Refilmavam por cima Não, não, não é Nem só isso Mas a, a transmissão Eles guardavam isso Em, em fitas mesmo Sim E, e tipo Eles sobrescreviam realmente As fitas E lembrando que o estúdio da BBC uma vez pegou fogo. Pegou, entre aspas, Sim. fogo. E eles perderam várias coisas, vários documentos importantes na Inglaterra. Ninguém sabe porquê. Escândalo de primeiro-ministro, escândalo do, do, do pessoal do primeiro-ministro, pegou fogo do nada de repente, ninguém entendeu aquilo, ok. <risos> Foi um dala que após... O Tom Breaker era o um cara que ficou tempo para caralho como Doctor, e ele gostava de fazer o papel porque ele tinha problemas com os filhos dele. Era casado e tal, e a mulher não deixava ele ver os filhos, e aqui o papel de Doctor era Aproximava ele das crianças, né Tem até um, uma história que ele bebia pra caralho Ele era um cachaceiro da porra Ah, essa, e ele, essa história é famosa E ele ele tava loucaço no estacionamento da BBC vomitando e a porra toda Mas com a roupa do Doctor E uma criança viu E ele ficou bolado tentando voltar pro personagem Mas ele tava loucaço, tá ligado? E ele gravava loucaço <risos> É por isso que demitiram ele, velho. Você tá muito bem, eu com também, aqui, de bebida, não jebi anos, 7 anos depois, mas demitido. É que trocou de, de produtor na, na BBC, tá ligado? Ela sofreu mudanças lá dentro. E o cara também. que assumiu na época não gostava dele. É, o, o personagem ficou mais sério, as cores mais sérias, o cachecol encurtou, né? Ficou menos colorido também. Você sabia que ele não encurtou? Não, ele, é que encurtou, Ele ficou é? maior, na verdade. Como assim, maior? <risos> ele ficou, ele ficou, eles foram encurtar, ele ficou maior. A diferença é que ele começou a dar uma volta a mais. Olha aí. No cachecol colorido ele dava duas No, no outro, que é, vinho, é duas tonalidades de vinho Ele dava três É por ah. isso que ele dá a impressão que ele é menor Mas na verdade ele é maior Olha aí Só muda que ele tá amarrado Mas a utilização voltou a ficar com um tom mais sombrio, né? Sim E, e ele gostava O Tom Breaker era um ator que gostava muito de se meter no roteiro E o, o showrunner da época não gostava disso Aí chegou e falou Cara, você tá fora E quando eu falo Cara, você tá fora Foram entrevistar o Tom Breaker Aí ele pegou e falou assim Ah, eu quero que Doctor Who continue Que é, a pessoa que assuma o Doctor Seja muito feliz Seja ele homem ou mulher E foi a porra do Tom Breaker Que começou essa história Do Doctor Mulher, velho Em e 81 <risos> Na verdade eu acho que tem um conto em áudio Que ele regenera pra mulher Na verdade né? é o especial do, do Que a BBC fez na época do hiato Com o Mr. Bean, com o Romain Achinski uhum. Que ele regenera um milhão de vezes E a última regeneração é uma mulher Que o chave sônica é um vibrador E ele tem um caso com o Master O que tá refletindo nem agora, né <risos> Bici Aí saiu o Tom Breaker, velho É um cara alto, forte, grande Ele é um cara grande, largo e alto pra caralho puta nariz e um cabelo bizarro Aí eles resolveram falar, vamos colocar um galã aqui Pete Davidson Definitivamente civilização Um Dois Três, senhor O que? Três, senhor, então o que vem depois de dois? Você sabe que é exatamente o que eu pensava E depois quatro, e depois cinco, e Stop, por favor Você me fazia We'll have to give you a badge for mathematical excellence. O um doutor mais humanizado, era um doctor que ele ele a regeneração dele foi mais complicada, parecida com a do oitavo doctor. aí ele ele tinha ele tinha problemas de qual é o nome? Para fugir agora. Parabéns. Parabéns. E o físico dele era mais fraco. Ele tinha hips. Ele tinha um hip. <risos> Ele é o Doctor mais galã ele, o, o ator já tinha feito uma série pra BBC antes Que ele era um veterinário bonitão E ele era o, o Doctor para meninada Tipo o Matt Smith hoje uhum. E ele é o sogro do Tenet sim. sim, sim O melhor jeito de você homenagear o seu Doctor preferido Você vai pegar a filha do cara <risos> que, que fez uma filha do Doctor é, ela é Que filha você do... interpretor Ela é filha do Doctor, casada com o Doctor Ela é mãe dos filhos do Doctor E ela é a melhor amiga da filha do Doctor Que é a melhor amiga da filha do Colin Baker Eu acho que o Kenneth Que também era mega fã do Doctor O Doctor não deixou passar, né? O Doctor favorito dele é o Sogro Ah, Ele porque é. será, né? É <risos> Pouco agora pouco de interesse <risos> Conhecer o sogrão assim, ó, Você meu doutor favorito Vocês já assistiram aquele especial que eles fizeram nos 50 anos Que é o Sim. o quinto, o sexto e o sétimo Tentando invadir as gravações do especial Não, esse eu não vi não Eu vi, eu vi um que o, o Tenant Encontra o Davidson O quinto, é Aí é legal que eles pegam e falam assim Ah, eu descobri quando eles vão começar a gravar a Doctor Who Eu tenho uma fonte lá dentro Aí o Sylvester uma era assim Uma fonte? Deixa eu adivinhar um cara maravilhoso o cabelo espetado, o que você que te chama de sogro. <risos> <risos> Ele saiu <risos> e ficou apenas por três anos e a gente ganha o Colin Baker. Então é por isso que a Terra foi renomada de Ravallox. Aquela gama de hipócritas sanguínea estava It takes time, Doctor, but eventually you get there. They put an ancient culture like the Earth to the sword for the sake of a few miserable, filthy scientific advances. Big market for them, Doctor. So he said. Worth a lot of cronsets. All my travelings throughout the universe, I have battled against evil. Against power-mad conspirators. I should have stayed here. The oldest civilization, Decadent, degenerate and rotten to the core. <laughs> Power-made conspirators, Daleks, Sontarans, Cybermen. They're still in the nursery compared to us. 10 million years of absolute power. That's what it takes to be really corrupt. Take it easy, Doc. Doctor. these unseemly outbursts... Unseemly a... outbursts? If I hadn't visited Ravlox as I then thought of it, the High Council would have kept this outrage carefully buried as presumably they have for several centuries. Sky, you only lost mesmo deixai a foi assim começou a recair um pouco no quinto porque mudou Dr. Ruiz era só exibido nos sábados como é hoje mas aí eles resolveram mudar colocaram eh durante a semana e dois episódios durante a semana. Por que Doctor Who era importante no sábado? Porque no sábado ele pegava o começo do horário nobre da programação da BBC. Ele fazia a ligação entre a tarde e o horário nobre. Entre as crianças que assistiam o, o, o J-Box Juni de e depois passou a seu o Blue Pita e os adultos que iam assistir a programação de esporte que que tinha depois. Hoje é um jornal eu acho. E tirando desse horário colocando no meio da semana no horário nobre, ele batia de frente com as novelas da TV Então foi na época que o Doctor Who começou a tomar muita porrada na audiência. Aí você tem o Quinto, que ficou apenas três anos, que ele fez bastante sucesso tal, e entrou o Colin Baker, que ele era um Doctor mais sério que os outros. Ele, ele era egocêntrico, ele se achava superior às suas companions, ele largava as suas companions <risos> para lá, tá ligado? <risos> Deixava morrer, coitada da Perry. Ele enforcou a Perry, quando, assim que ele regenerou. O problema que não é só o doutor que é meio egocêntrico, sabe? Mala pra caramba. É, o Colin Baker também é, né? O Colin Baker era um cara muito mala, chato, Tô difícil de lidar bô. Não, e o pior que ele falou assim, Ele deu uma entrevista Exigindo e Putaço galera Como assim? Eu não entendo Porque as pessoas não gostam do meu Doctor Eu não gosto dele cara. <risos> cara, eu acho que É, eles não gostam do Doctor Mas eles gostam mais Do que eles gostam do Do Ecclestone, né? Eu, eu gosto do Do, do Eccleston. Eccleston. Eu não, acho o Do Ecclestone excelente, Doctor Eu a, ainda não, não a... eu, gosto, eu odeio mais o Baker do Sim, que não, mas Muita, muita gente Boa parte da fanbase Detesta mais o Ecclestone Ah gosto do Akers. Inclusive é meu terceiro Doctor preferido. Ah, então, assim, o, o problema do Colin Baker foi, ele tinha uma namorada uhum. e o presidente da BBC, que era casado, começou a catar a namorada do Colin Baker. Nossa. Aí o Colin Baker ficou puto e começou a catar a mulher do presidente da BBC. Casas de família, né? <risos> e aí começou a treta interna <risos> da porra toda. A audiência já não tava boa, o Doctor dele não era muito querido, ele tinha arcos muito bons, como do Vale Arte, que a gente, eu vale quero Arte. falar do Vale Arte ainda. Ele tinha arcos muito bons, ele descolou um dos melhores rivais do Doctor que a Honey, deveria voltar, na minha opinião Só que não deu muito certo Regenera o cara, vem o silvestre McCoy O primeiro Doctor Escocês Eu pensei que você estava interessado no circo Não, as coisas de criança Eu fui uma vez Eu não tinha nem tigres Era uma coisa e era bora A parte dos clãs, porém Você achou que ele era engraçado? Não, é engraçado Eu acho que você a lot of the acts in the circus require a great skill and courage. That's something you should appreciate. Anyway, I rather fancy entering the festival talent contest myself. Eu tenho pena do McCoy Porque ele ficou mega feliz quando ele assumiu o Doctor E ficou durante dois anos só É, ficou até o cancelamento, né, naquela época É, e é bizarro, porque assim Ele ficou na série, ele foi fazendo ela Ele teve uma das melhores companhias da série clássica Que a Ace, que é tem colhões de destruir um Dalek Com bastão de beisebol Nossa... E <risos> ela ficou conhecida intergalacticamente como a garota Que matou o Dalek com o um bastão de beisebol <risos> E aí e ela era americana E ela era bem punk rock Que ela usava uma jaqueta de couro tá <risos> Ela é muito boa, cara É esse. E aí, Doctor Who sofreu um hiato. A audiência não tava muito boa. Tinha o grupo das velhas católicas da Inglaterra querendo o fim da série porque ela tinha ficado mais violenta. E ela tinha mesmo, com a entrada do Colin Baker, depois que continuou com o Davison McCoy. Uhum. Principalmente com a esse andava com bombas para lá e para cá, e o Doctor incentivava a usar as bombas. <risos> é, uma boa motivo para achar que ficou mais violento. Doctor Who não foi cancelado. Ele sofreu um hiato. Eles já tinha o um roteiro pra nova temporada Já estavam preparando o próximo Doctor Que ia entrar pra depois do Sylvester McCoy E chegou a ordem de cima da BBC falando Para com essa porra Tanto que se vocês forem ver o último episódio do McCoy Ele não é um episódio final Ele é um episódio normal Como se fosse o fim de mais um arco Se preparando o próximo Anos depois tiveram que chamar ele para ele gravar uma narração em off para colocar no, no VHS Porque ele tinha Sim. acabado e acabado Tá ligado? Não tinha um Sim. final E vocês sabem quem ia ser o doutor Depois do Sylvester McCoy? Quem? Quem ia ser o nono? Quem? Quem ia ser o oitavo? Na verdade O tio Walter do Harry Potter Agora eu sei porque ele é amagurado Descontro do Harry Potter <risos> Não foi Walter Ia ser o tio Walter E o pior que ele, ele quase foi o Doctor por duas vezes Sério. Porque antes todos os Doctors tinham indicado tá ligado O primeiro tinha indicado o segundo O segundo tinha indicado o terceiro E o, o Tom Breaker queria ele como o próximo Doctor Mas aí chamaram o Peter Davidson porque ele era mais novinho Aí ele quase foi um Doctor a primeira vez Quase foi um a segunda vez <risos> a, a primeira vez a gente aceita né? Duas vezes é mancado Agora sim você pode chamar ele de trouxa, cara Coitado <risos> E não é. E o pior, cara Já tinha um roupa A roupa dele já tava definida Tem storybooks <risos> na internet Como seria a roupa dele E ele pois tomou é. esse banho de água fria aí, cara Pois é, bancou trouxa mesmo E aí você tem é, Anos depois, em 96 A Fox quer refazer a série de Doctor Who Para público americano Primeiro eles queriam fazer uma série Um filme totalmente americano Que quem queria fazer o Doctor Era o Michael Jackson Ah! <risos> já cara. Tanta amigo. coisa com Michael Jackson, né, Deus. O Homem-Aranha, um. Principalmente como a gente vê a capacidade perfeita de atuação dele <risos> em qualquer, não é o Walking. Como chama aquele filme horrível, cara? Ó, ah, oh, tem um do Mascote Jones ali. Dele. Não, é <risos> o Moonwalker, acho. É, Walker, é que ele que ele na nave no É o Moonwalker. E aquele incrível filme, nossa, e, que e filme maneiro. A BBC se meteu no e falou: "Não, vocês estão malucos. Eu vou ajudar vocês nessa porra." E Quem foi para fazer papel foi o I, was, I was with Pagini before he died. Name drop. I was, I was, I was. Oh, my God. You see, that's no echo. He died before he could finish Chirando. Alfano finished it based on his notes. It was so sad. You have two hearts. Who are you? I was dead too long this time. The anesthetic almost destroyed the regenerative process. Yeah. Right. I I'm going to get a syringe. I'm going to take some blood. I won't know what's going Grace, on. Grace, Grace, Grace, Grace, Grace. Don't you see? I have 13 lives. Please. <laughs> okay, you're trying to tell me that you've come back from the dead. Yes. No, I'm sorry. The dead stay dead. You can't turn back time. Yes, you can. I'm not a child. Don't talk to me like I'm a child. Only children believe that crap. I am a doctor. But it was a childish dream that made you a doctor. Sabe quem fez o teste para ser o doutor também? Quem? O irmão do Pomaghan Então Eu teve disse... uma treta de família Nossa <risos> Você tem um motivo que é pra família brigar mesmo é pra ser o doutor. pra, pra ver quem vai ser o doutor, né? É, doutor é... Não, mas depende... Vai que esse cara é um brother, cara. Se não for vai ter que ser você, velho. E cara, assim, o filme, ele é legal. Mas ele é ruim. É, não chegava aos da série, mas... Principalmente eu... dublado. Vocês assistir filme dublado? Eu assisti. Cara. Eu vi dublado, eu assisti dublado. Não, é... Cara, ele chama de Tardisces. É uma vida. Dia, está morrendo. Ai, tardice, Nesse filme eles dizem que a mãe do Doctor é humana né? É, eles dizem que a mãe do Doctor é humana Maluquice do caralho é, eu, eu, Espero que tenha sido ignorado mas... não, Eu acho que algumas Nossa, coisas algumas coisas Porque ele, ele é ainda Doctor oitavo, né? é Doctor oficial oitavo E você sabia que tem uma história Que é, tentaram fazer um roteiro Uma vez sobre a mãe do Doctor uhum. Só que ele não foi para frente ainda Vocês lembram aquele Especial último episódio do Tenet Que o Master volta E também volta O um, um pessoal de Godfrey Que tem Sim. aquela velha Que fica com a mão na cara e Ninguém Sim. explica quem é ela. Algumas pessoas dizem Que poderia ser a Romana Ou a mãe do Doctor Por isso que ele fica Tão chocado quando vê ela Pontas, pontas Como se Doctor Who Não tivesse erro de continuidade <risos> Não oh. deixa o Mofá saber disso <risos> Ele sabe disso Ele sabe disso <risos> Ele hein. sabe dos erros De continuidade O Bofá é um maluco cara E assim O filme do Paul Magan Ele é legalzinho Mas ele não deu muito certo Ele deu batido Baixíssima audiência nos Estados Unidos Mas deu uma puta audiência na Inglaterra <risos> Claro, é. ninguém conhece os Estados Unidos só Teve um doutor que passou nos Estados Unidos na época Que foi o Tom Breaker Depois ele não passou mais É por isso que especial de Simpsons e Futurama Que tem Doctor Who é o Então assim, é, acabou a série, o filme não deu certo Eles fecharam Anos depois, um senhor chamado Robson T. Davidson Foi chamado a dirigir uma série na BBC para tapar um buraco ao sábado e ele falou Eu aceito ir com uma condição Fazer Doctor Who Aí falaram Aquela série velha, dos anos 60 Ah É, aquela série velha dos anos 60, eu quero fazer. E ele chamou um puta ator na época, que é Christopher Eccleston. Não, agora! Não, não despegue a banana! Por que não? Boa não, não, não, não. Nice de de que uma boa source de potássio! Eu vou te dar switch. Eu sou de Villengard, eu pensei que era apropriado. Havia realmente banana grove no The Heart Villengard, e você fez isso. Mas, né, ele era um ator mais sério também Assim como o primeiro Doctor É mais de teatro Ele é o único doutor que não se mistura Com a Ratulé, com a ratataya, Ele não vai em evento Ele não fala da série Ele é um cara bizarro Ele não Não é aquilo do bota da então, série. Então é aquele problema com a produção da série. É, rola um boato, há pouco a que ele só ficou um ano, porque o Tenet já havia sido escolhido para substituir ele. Mas o que o, o que ele mesmo já disse é que ele teve problemas com a direção da BBC. Diretores que tratavam mal as pessoas, Os negócios não era bem explicado para ele e tal, ele não gostava muito daquilo. Ele pediu para sair. Só que tem uma história que o um jornalista uma vez ligou pra ele, pô, seu seu Actors, você pode dar uma entrevista para mim e tal. O cara pegou e falou assim: "Ah, ele pegou e assim: "Claro, mas eu falo do que você quiser, mas não fala em Doctor Goo. Cara, beleza Quando o cara já tava fazendo a entrevista Já tinha tipo, sei lá Uns 30 minutos de entrevista Ele pegou e falou assim Ei, Erickerson E Doctor Who? Erickerson falou e desligou a ligação Aí ele pegou e ligou de novo Aí uma mulher atendeu Ele falou Ah, tava falando com o seu Erickerson acho que a ligação caiu eu, não, não, Ele desligou Ele falou para não perguntar sobre Doctor Who Você perguntou Ele desligou, cara Já era Deu playboy Mas a entrada dele na série é muito boa assim e, Porra, ele é o cara que teve que Suportar o peso da volta de Doctor Who Eu não, não eu... acho ele um, um mal doctor. Eu até realmente falei, gosto dele como doctor, mas tipo por causa dessas e várias outras coisas cara, que a fanbase lá fora não gosta muito do Axton. Pois é, mas ele, porra, ele teve que Matar no peito a Guerra do Tempo, né, cara? Que tá bom, hoje era é do, do, do Joe Hurt, ela é do Joe Hurt hoje, mas na época era, era ele, né? Ah, sim, sim. mas você viu na época ele tava muito perturbado, né, o personagem. Ah, porra, eu tomei essa decisão maldita, cara. É, exato, porque assim, a série volta em 2005, e o que eles fazem para Eles fazem do jeito do roteiro para você não precisar assistir a série antiga. Uhum. E eles chamam isso da Guerra do Tempo. Que é quando o Doctor, o povo do Doctor, Time Lords, enfrentam os Daleks, que são os... Maiores inimigos o do Doctor Ele teve que usar uma arma chamada Momento aonde destrói os dois Tanto os Daleks Quanto os Senhores do Tempo E a, a, até ano passado Até ano retrasado na verdade A gente pensava que quem tinha lutado na garra do tempo Tinha sido o Pomagan, né E a gente descobriu que foi o Joe Hurt agora E o Eccleston, quando ele volta No primeiro episódio dele, do Rose Ele acabou de regenerar Enfim, ele tá olhando as orelhas É, ele sabia como era o rosto dele Mas assim, ele é o Doctor pós-traumático, tá ligado? Ele tá fudido ainda por causa da Guerra do Tempo Porra, ele foi o único que sobrou da raça dele Depois do Master Eu achei a interpretação dele de Doctor Que tá superando a situação incrível Fantástico Ele tá olhando pros lados assim, meio assustado Eu acho que o Kizou, o Eccleston é a companhia dele A Rose é Rose, Tyler Eu não gosto muito da Rose, né? Eu prefiro os que vêm depois né? Eu também, bem mais assim, ah, até, o do, até o doutor também, eu prefiro os outros doutores que vêm depois né do Eccleston Eu também, também. também prefiro os outros então, assim, o bagulho da Ro bagulho dos dois, eles queriam um, um ator sério E que o pessoal na Inglaterra Respeitasse, né, falasse, puta, esse cara é um ator sério Então chamaram o Eccleston E eles queriam que a Companion fosse uma garota jovem Que a Inglaterra, que, que as pessoas da Inglaterra já gostassem dela E a Billie Pepper era cantora E ela já tinha cantado no filme do Pokémon do Sim, cantou o filme do Tá assim, ela já era uma galera que o pessoal da Inglaterra gostava, então por isso que juntou os dois. Não funciona tão bem os dois juntos como a gente vê depois que ela funciona bem melhor com o Tenet, né? Com o Tenet ele são um casal, ele não, ele não é um casal com Akreston, né? O a química realmente é melhor, cara. A idade também não bate, bate pais, né? Eu do Akreston já tenho mais de 40 anos assim, é bem estranho, né? O Akreston quando ele assumiu o Dr. Reed já tinha 50, cara. Porra, por aí, então. Cê sabe o bagulho que explodiu minha cabeça esses dias? Você ah. sabe quem é o ator mais velho que ac o papel de Doctor Quem? Não é, Hart, não é o não É o Capaldi Capaldi Cap... tem mais de 60 anos Não, o Capaldi tem 55 Eu acho Nossa, 55. Não, 56 Quando ele assumiu o Doctor Who Ele tinha 56 E o primeiro O Hathrend Ele tinha 50, 55 O Capaldi era um ano mais velho Que ele quando ele assumiu O Dr Who, né Sim O mais velho é o Capaldi Que bizarro, né sim Nem tanto, não é? Nem tanto. a gente tá acostumado com bizarrice, né? <risos> ah, saiu o Eccleston por causa dessas tretas. Entra David Tennant. Então, a mágica e as coisas. Isso é uma surpresa. É um Harry Potter. Espera até você ler o livro 7. Oh, eu crio. Mas é real, não que é? Quer dizer, Wiches, Blackmagic e tudo isso é real? Claro que não é. Bem, como eu deveria saber? Eu só comecei a acreditar em viajamento de tempo. Dá-me um descanso. Parece Wichcraft, mas não é. Não pode ser. Você vai estar lá toda noite. Fudge up a bit then Sorry There's not much room Us two here, same bed Tongues will wag There's such a thing as psychic energy But a human couldn't channel it like that Not without a generator The size of Taunton I think we'd spotted that no. There's something I'm missing Martha Something really close Staring me right in the face and I can't see it. Rose at night. My sunshine mine rose right now, she says exactly the right thing. Stop. Don't me held. You're not He the same one. Tiveram cara que a galera na BBC gostava, ele já tinha feito uma série de ficção científica na BBC. Sim. É um cara mais jovem, escocês, fala rápido Gosta de Doctor Who Tanto que ele queria usar um né Com roupa de doutor <risos> e não deixado né? Mas tem fotos na internet dele com Qt <risos> É, mas o doutor não vai usar Qt não pô. Proibiram ele é. Inclusive tem fotos da internet dele De Qt junto com o Capitão Jack Só que o Jack não é escocês, ele é irlandês então pensando que ele tem também uma das Uma das melhores roupas, né Que ele tem um interno que usa com All Star com All Star, é <risos> Isso e é legal matsmith usando ele. Olha, eu sou o doutor legal, eu uso tênis. <risos> Pior que é... é cara, eu vou falar que teve uma vez, que eu tava um projeto, e senti que eu tinha que a, a vestimenta era calça social, camisa social. Você foi de, você foi de All Star. Meu meu sapato tinha estourado, eu não tinha achado nenhuma loja, <risos> Aí eu pus meu tênis, velho. É porque, tipo assim, eu uso umas duas semanas com aquele time e me sentindo meio doutor, tá ligado? Isso é muito legal, tá? Não, e é legal que se você for ver, ele usava o All-Star branco, mas hum. quando ele tava de... é quando ele ia, Aquele episódio do, do Titanic, por exemplo, que ele tinha que usar um paletó chique, hum. ele usava o All-Star preto. Então Sim. ele tinha o All-Star pra ocasiões especiais. Sim. Ele tinha o All-Star vermelho também. Matt Smith fica por três anos ele resolve sair. O oh, David Tennant fica por três anos ele resolve sair. Não, não, ele não queria ir. Ele não queria ir. É, ele Ele não queria ir, verdade. não era... Na verdade ele, ele queria ficar mais ou menos uns 5 anos. Ficou, mais ou menos, de é, 2005 a 2010. É, a gente conta 2005 a 2010, mas 2005 ele fez só o especial de Natal. Ah, é verdade, né? E ele fez ele fez série 2006, 2007 e 2008. 2009 não teve nada, 2010 teve o especial que foi só a regeneração dele. 2009 teve não teve nada, é verdade. Né? Não, 2009 teve dois... teve Tem quatro especiais. Teve... É, aquele Tem... especial daquela ladra do deserto. Ela com o Gampin não seria excelente. Seria... Mas, Sim, e a, transição, a dele. transição dele também. a expressão dele em 2010. Primeiro no de janeiro de 2010, né? Pô. Então, que aí entra a Matt Smith, cara do queixo estranho. Olá, Stonehenge! Quem toma o Pandora Cart? Quem toma o universo? Mas, bad news, everyone! Porque, guess who? Ha! Vocês, vocês, todos estão brilhando, é realmente muito frustrante. Could you all just stay still a minute? Because I am talking! Now, the question of the hour is, who's got Pandorica? Answer, I do. Next question, who's coming to take it from? You? Come on! Look at me! No plan, no backup, no weapons worth a damn. Oh, and something else I don't have. Anything to lose. So... If you're sitting up there in your silly little spaceship with all your silly little guns and you've got any plans on taking the Pandorica tonight, just remember who's standing in your way. Remember, every black day I ever stopped you, and then, and then, do the smart thing. Let somebody else try first. gravata borboleta e que tem a melhor companhia de todas sim, ele... é clara, não é mesmo? M. não é M. Ponto. ah não, mas é clara é ah é U? Meu não, me... mentira a melhor é a Rosita Rosita <risos> você <risos> lembra desse episódio que tem o Doctor Falso? lembro e a companhia a Rosita? eu lembro é. porque é um episódio sim. muito divertido, cara que fica animado de encontrar outro doutor viu? e ele pensa que é o doutor de verdade, né? é Concilador. E a tarde do cara o um balão <risos> O Matt Smith entra para tentar Deixar a série mais jovem Ela fica mais jovem, né Ela, A fotografia dela fica mais colorida Tem mais piadinhas dele com as companhias dele Mudou o showrunner da série também Mudou o showrunner, né Entra o, o, o, Steve, o Steve Mofaloco <risos> Que já já escrevia episódios né? Na época do Tenet E e, a, e agora escrevemos a maioria dos episódios Trabalho dele, agora escrevi isso essa porra, né? Ele é aquela simpatia em pessoa Uh. Oh. <risos> sim, cara. Eu assim, a série já era muito boa, mas para mim eu gosto mais da, da era do do Matt Smith. Eu gosto muito do, do Matt Smith, mas ainda prefiro o Ten. Eu também. É legal ver a fotografia, a qualidade, né, da, da... Melhoraram, muito, Melhoraram muito, as únicas coisas que ficou zoada os Daleks, né, aqueles Daleks coloridos. Viraram fazer o quê? <risos> <risos> Sailor ah, <sim>. Moon Dalek, <risos> Sailor Moon Dalek. <risos> Mas eu realmente, com Matt Smith ficou muito legal Popularizou mais ainda, né, a série Sim Tanto que o especial de 50 anos Foi estreia mundial, cara E teve até no Brasil, cara Que episódio maneiro, velho especial 50 anos Trono Sim. Guinness também Cara, como é legal ver o Tenet e o juntos Sim. muito bom. As piadinhas com a chave de fenda sônica do Doctor. Ah, o Wackston recusou participar é, ia fazer a cena de regeneração, né? É. Que foi bom porque teve não. o John Hurt. Não, mas ele ia fazer a cena de regeneração. E até o Hurt de qualquer jeito. Não, Eu não, que tinha não. Isso. Pra, pra não, isso o John Hurt para para tentar apurar Eu do acho buraco. que o John Hurt foi inserido porque o Wackston não participou, né? Não, precisava... mas não foi o Wackston que lutou na guarda do tempo? Sim. Não, era, pra Pomagano, era... Era. era pra ser o Paul McGann Era pra ser o Aí o Paul McGann ia, ia regenerar no Eccleston Exatamente Só que ele não quis participar Então colocaram o John Hurt Pra fazer não, esse Não, cara O Ele tá na porta da BBC Diariamente <risos> Tipo, pessoal Vocês querem um café? Eu vou lá buscar, hein que ele não, também mas... é puta fã De Doctor Who Mas ele só teve o um filme, tá ligado? Não, ele não teve só um filme, cara Isso daí o um filme E teve milhares e milhares de anos não. Fazendo audiodrama De Doctor Exato. Who Exato tô tô falando, tô, falando que que... É, tô falando que Ele queria ter uma série dele, tá ligado? Sim ele tá lá na BBC Giro, Vocês oh, querem o bagulho? Eu vou lá buscar para vocês. Rolos de filme? Pego lá. Vocês querem comprar? querem que eu a luz? Calma aí, tô segurando. <risos> é assim, <risos> cara. Mas a série com a, o Matt Smith fica melhor porque eu acho que ele tem, um, ele funciona melhor com as companhias dele, não que o o Tenet não funcionasse com a Donna, por exemplo. era mais O Tenet era... funciona magicamente com a Donna, né? É incrível, é muito divertido os dois. As caretas que eles estão fazendo pro outro. E eles vão fazer, o, eles vão adaptar uma um livro do Shakespeare agora, hum, para BBC. É um, um dos motivos de do Utterant ter ficado afastado é porque ele foi esse rece, é recebeu o convite para fazer Percy Jackson. Sim. para ator inglês, isso é uma, uma das maiores honras que se pode receber. Exato. David Tennant, para quem não sabe, abartou o Crowd Junior, Harry Potter e o Calice de Fogo. O louco da linguinha. E ó, eu, ó, eu vou ser sincero, eu achei que eu nunca ia ver uma um, um filme ou uma série com o Tennant e não ia ter lembrado o Barto Júnior, cara do o Dr. Who me fez esquecer no e o Batoro. É o contrário, né? É só o Dr. Agora é o contrário, né? Você vê Harry Mas... Potter, ele lembra do Dr. fico inventar varia, É, é a mesma coisa com o Sylvester McCoy, né? ele, é, gacha, ele é o Doctor E o é. Matt Smith no exterminador do futuro. Né? Ah, não lembro disso, não. Mas ele funciona muito bem, o Matt Smith funciona muito bem com, com a Rose. Oh, caralho, com a. Amy, <risos> Maldita loura gosta cara. da Rose, cara. Com a M e com a Clara. Sim, sim. E qual a River Song, né? Que a River é, teoricamente, a esposa do Doctor, né? Sim, quarta esposa do Doctor. Que o... Que você vê, o... Mas uma coisa interessante é como que esse romance é o um romance ao né? É, eles não sabem bem como ele é, funciona, né? é Não, porque o... ela a, O, o Tennant ah. encontrou ela e ela morre. Sim. Depois o... hotel o... O, o Smith encontra ela nascendo Entendeu <risos> e... e é legal que ela conheceu todos os autores Sim, ela ficou viajando no tempo Conhecendo todos os autores e ela é ex-mulher do Voldemort né? Então... Tem um pouco de dó dela Tipo, a é mãe do... dela não liga para ela, né <risos> Foda-se, a filha tá <risos> perdida assim no tempo, no espaço, foda-se. Mofa, cara... A reação da Amy, que que era a filha dela, é... <risos> ah, legal. Cara, eu acho que esse é o maior problema do Mofa, sabe? Ele tem boas ideias, mas ele não sabe executá-las, tá ligado? <risos> Na sexta temporada, a companhia não é a Amy, cara, é a River Song. Quase É o Roy, o Roy é a companhia. <risos> Roy é a companhia. <risos> Rockey, ele quase nunca acerta o nome. Né? Eu não gostava do Roy no começo, depois passei gostar do cara. Nem o doutor gostava do Roy no começo. Né? Eu não gostava do Matt Smith a primeira vez que eu assisti. eu ainda tinha saudade do Tenet. Também. Cara, eu, eu, buraco, eu uma coisa. Eu não lembrava dos últimos episódios do Tenet. Eu tinha que assistir eles, porque Nossa. eu queria muito ir para fazer o Matt Smith. Ah, tá. Sabe porque eu queria ir muito para fazer o Matt Smith? Caranguela. Sério? Ah. Caranguela, <risos> "Cara, eu quero muito conhecer ela", ligado? Pessoal, Pessoalmente, Pessoalmente, lógico Mas você sabe que agora ela é Matt Smith, né? De verdade, no real Não, lógico não Ela não foi Não sei se ainda é, mas... Não, o Matt Smith pegou uma Companion só E foi a Billie Pepper O Smith? É, ele pegou a Billie Pepper Eles começaram a namorar, inclusive, no especial de 50 anos O único doutor que teve culhão foi lá, catou a Companion e casou A Companion dele foi o Tom Breaker Que pegou a Roma na segunda Foi casado durante um ano e ela separou dele Por causa da bebida Hahaha <risos> É justo, é justo Mas tinha... ela era companhia dele, cara é, então, Mas eu tinha lido que o Matt Smith Tava pegando a Gillian Não, ele pegou a Billy Pepper uhum. É bizarro, você não encontra namorada da Karen Gillan Se você procurar na internet Você não encontra, cara Ah Então quer dizer que tem vagas A mulher é assexuada, tá ligado? Ou não, né? Ou ela sabe esconder bem Ela <risos> sabe diz. esconder bem Escocesa, maldita, né? Ah, tipo assim Ela vai falar se, se descobrir a gente termina Até parece o cara vai começar a falar depois disso, cara <risos> Não E vocês e viram o, o negócio que ela estava no evento junto A Karen Gillan E a Diana Coman, né? E perguntaram pra Karen Qual era a companhia favorita dela Ela disse A Rose Aí pegaram e perguntaram pra Diana Ela olhou assim Meio sem jeito M ponta i don't know. Tá vendo? Isso é humildade a, a pessoa é a melhor companhia que o Doctor tem E fala que a outra é a melhor companhia mas A, a é Karen Guilherme também no disse que a outra era a melhor companhia Não, mentira, ela falou que primeiro Ela, ela falaria que, era Imponto, mas isso é é que ela é um ponto Ela tava com dó da Karen Guilherme ah, Eu sou a melhor companhia, eu vou dar uma, uma ah, chance Eu sou a melhor companhia, eu sou chata para caralho Joguei a chave dele no vulcão Ela é o Doctor, cara <risos> I'm the Doctor O Madison fica por 3 anos, ele tem a outra companhia, né A Clara, que é a personagem mais importante de Doctor Who de todos os tempos, que ela salvou o em todas as linhas do tempo que ela podia salvar ele? Ela não salvou, doutor. Ela deu, ela mostrou a tarde pro doutor, "Pega essa aqui que é mais legal." "Pega essa aqui que é mais legal?" "Não, mas ela tá zoada." "Não, mas vai nessa nessa aqui. É mais divertido." <risos> Entra Peter Capote, o Escoceis. I've the doctor. I've left her over 2000 years and not all of them were good. I've made many mistakes. And it's about time that I did something about that. Lara, I'm not your boyfriend. I never thought you were. I never said it was your mistake. What do you think? Who put that advert in the paper? Who gave him my number? long time ago remember you were given the number of a computer helpline and you ended up phoning the TARDIS who gave you that number the woman the woman in the shop and there's a woman out there who's very keen that we stay together Ex-vocal de uma banda punk rock E que já apareceu que... várias vezes em Doctor Who e do Em Torchwood também Em Torchwood, exatamente E que era fanzaço de Doctor Who é, Fazia fanarts e enviava para Doctor Who Magazine E... É, era o queria ser o presidente do fan clube de Doctor Who quando ele era moleque. É, e agora onde, onde que ele está? Para vocês que falam: "Ah, a Tenet é maior fã, chupa no Capote". <risos> Tem fanart do Tenet? Nunca vi. Tem do no Capote, assinado por ele. Ah, vai vai saber se ele, o Tenetinho tava com vergonha, se eu tô falando estar ruim. E é legal porque assim, o, o Matt Smith, antes dele ser ator, ele era jogador de futebol. Uhum. Aí ele se machucou e se tornou ator. E o Capote, ele tinha uma banda de punk rock. A banda foi pra frente, ele veio de um tá, não, mas quem não teve banda de punk rock? É, eu tive. Pô, eu tive uma banda de punk rock. Tô falando no... na Inglaterra, no... Na Inglaterra e em São Paulo, né? Vocês gostam, Você né? sentiu feliz, Caco? Ao <risos> descobrir que cara era a vocalista de uma banda punk. Eu senti, A banda era uma bosta, mas eu senti. Porque o Caco também, né? O Caco foi membro de uma banda punk. Eu era o vocal da Acarus. Acarus. Acarus. Vocês compuseram uma canção não? Não, a gente só tocava música dos outros. Sim. A gente só tocava Papai Noel Velho Batuta e... É, vomitaram no trem. <risos> A gente a gente uma vez ensaiando, tá ligado? Aí o guitarra pega o microfone e fala assim Valeu, São Paulo! A gente olha assim, tem três pessoas na garagem dele Vendo, tá ligado? Pô, valeu, São Paulo, cara Tem três pessoas, velho Não cortou energia até agora Tem três pessoas e os vizinhos xingando aqui do lado Vocês gostam do Capaldi? Cara, eu achei um bom doutor. Gostei muito da temporada que ele participou, cara. Eu não tenho nada contra, não. Foi legal, vai. Foi bom. Qual o favorito de vocês? Tenant. Tenant? Tenant? Acho que... Matt Smith. Smith. Bad Smith é também, cara. Então a gente tá dividindo em dois times, né? É, o, o time Tennant e o, o time Smith. Mas o Capotão é sempre superior a todos. <risos> não, o Capode <risos> é o melhor ator de todos. Inclusive, o nosso podcast vai chamar Capotão Cash. Capotão Cash. E ele é o único Doctor que tem um Oscar. Chupa a sociedade. Nossa. Nossa. Ele não ganhou atuando? Não ganhou não ganhou atuando, mas isso não vem ao caso. Hahaha. <risos> Ele ganhou de que? Mixagem de som? <risos> não, ele, <risos> de ele de melhor fruta-metragem. De... Melhor sobrancelha, né? É, melhor sobrancelha. <risos> melhor vale-arte. Ou não. Espero que não. Ou não. Espero que não. E a compênia de vocês? Qual a compênia favorita? Dona Nobel. Dona Nobel? Eu me divirto do... com ela. Nossa Sim, céu. a dona é muito engraçada, cara. é a sua também, Claudio? É, eu gosto muito da dona, mas eu acho que eu prefiro a Amy. Aê, mulecote! <risos> Feio com a minha, Laura a minha, Oswald Não, a minha é Rosita Rosita Rosita Rosita Rosita, Rosita. <risos> <risos> Depois da Rosita, a Clara, obviamente da Rosita, a Clara, a Oswald Eu gosto Clara Ela só ficou meio chata Nessa Do última que a Rosita... temporada Essa última temporada Ela tá meio deslocada, eu acho viu? É, cara e... é. parecia apareceu aquele namorado dela Nini Pink ali sim ok Mas a história não evoluiu muito Eu não sei o que vai acontecer agora Com ela Nessa temporada que aí. É a última dela Então, não sei o que vai acontecer com ela Não faço menos Não ideia se vai ser uma coisa ruim. Ficou uma incógnita depois que morreu não, do outro lado. Que, que, que vai acontecer alguma coisa ruim é certeza. Porque não, não teve uma companhia que se deu bem. Não teve nenhuma companhia que saiu à toa, né? Mas, Eu porque acho que a Amy é a é melhor, né? É, a, o que se deu melhor foi a Amy. Ela voltou pro passado, ficou perdida no passado? Ficou, mas ela ficou com o marido dela, constituiu família, escreveu o livro, né? Uhum. Agora, a, a Rose se perdeu no universo paralelo. E ficou com o Colônia lá do... A dona perdeu a memória. E a pior hum. de todas foi a Marta, que ficou, ficou com o Mickey. Ficou com Mickey. Porra, isso que é o final o pior, pior que, pior que esse, final, velho O da Rose ainda é pior Porque ela tem que conviver com ela mesma <risos> não, E com o dela. clonic do cara Que não é o cara de verdade, o doutor de verdade O pior da, da Rose é que ela No universo paralelo não tem aparelho Existe que, um boato que iam fazer uma série Sobre a Rose e seu, <risos> e seu doutor, né Eu quero o um boato que vão colocar um aparelho naquela garota o Aqueles dentões de gigantes, né Cala, quando ela apareceu No Xbox no 50, eu falei, Sansão <risos> são <"Sansão>, velho Aqueles <risos> dentões, né <dela. risos> Sansão lembre se o coelhinho da Mônica, não Exato. o personagem bíblico. Do... Ah, porque, porque era o dente não a orelha. <risos> Exato. Uma tem dente grande, outro tem orelha gigante, outro tem um gigante. Meu Deus. Exarro, Dr. Hugh, né? Ah, não, novidade. Que <risos> E episódios? Quais são os episódios favoritos de vocês, cara? Hum, cara, tem, olha, tem muitos, hein? Quais, assim, episódio que você recomenda ao pessoal, tipo assim, puta, é que 2005 é meio escrantinho, vou falar a verdade. o Rose é bem bizarrinho. 2005 eu não recomendo nenhum, em comparação com o restante, né? Não, então assim, um episódio solto que você recomenda ao pessoal, ó, assiste esse episódio, se você gostar, continua assistindo. Cara, Blink, eu, primeiro ponto. Blink é, é fantástico. O, Blink acho tem que ser uma das primeiras recomendações, é o Blink. Acho que aquele o segundo e o terceiro da primeira temporada, eu achei muito bons, cara, tipo... Que ele vai ver os últimos dias da Terra E o Rosie que e... é o dos fantoches malucos Não, não primeiro dou... não, o Rosie não Não, tô falando do Não, aquele encontros da O último Dalek Ah, hum. sim Tem sim. um também Esse é Tem É o Bactar o, o segundo é aquele Que ele vai No último momento Que vê a Terra, né Isso dela, tipo, Sim Totalmente Encontra aquela que mulher a, que, tipo, Mulher a, de pele lá é, a Cassandra né? Cassandra, é que Ela, quer o, que corpo, é a ela quer o corpo Da Rose Porque ela tem uma bunda grande O último sim. ser humano é, Vivo Sei lá é o, sei único ser, é o único ser humano Tipo um é mestiço né Com isso. alienígena Isso, isso Verdade e, e ela quer o corpo Da Rose Mas em outro episódio <risos> É por causa Nossa. da bunda dela Nenhuma, pô, é por e, causa que ela ainda tem ainda o corpo inteiro, E você né? sabe quem é aquela mina, quem é aquela atriz? É a, é aquela te, que tem treinadora de do Harry Potter É a professora de né? Quadribol do Harry Potter, que Sim, a no Harry Potter. É, é a amiga da Amanda. Né? Ela passa bom dia, Amanda, quem é a Amanda, cara? <risos> Ninguém sabe até hoje quem é a Amanda. É a maior dúvida do fã de Harry Potter é quem é Amanda. <risos> a Amanda. A Amanda é a garotinha que sobreviveu Eu sempre indiquei para as pessoas Eu adiquei pro Alex, e acho que para Yuki Foi o The Vincent The Doctor O um episódio do Vincent Van Gogh uhum. Ah, esse é muito Isso bom também Isso, da quinta temporada é, da, Isso, da era Matt Smith, Mas que porra, é um puto episódio, cara Cara, o final você chora Eu cara. nunca chorei tanto na minha vida, tá? Mentira, eu chorei, chora. Eu chorei Vincent Van Gogh, <risos> o meu artista mais influente e renomado do mundo. É, cara, é, é foda Porque eles voltam na era do Vincent Van Gogh Ele é um maluco do caralho, as pessoas consideram ele um maluco do caralho E porra, o Doctor met ele dentro da tarde E leva ele pro futuro, no museu que que só tem os mogui dele, tá ligado? E ele chega lá no, no vilão do Piratas do Caribe E fala, porra, quem é Vincent Van cara? Aí ele começa a falar que é o, o, o, o pintor mais importante Da história da humanidade e da porra toda Imagine você ser, você ser considerado um idiota Por todo mundo, você vai pro seu futuro E você descobre que você é zica Tem uma terceira temporada que fala sobre a Família de Sangue, The Family of the Blood né? Em que o doutor Ele se disfarça de humano, ele encontra Uma mulher lá Sim, cara. Eles tem uma paixão esse Só que ele, preci ele precisa voltar a ser o doutor para combater essa Raça alienígena né? que tá atrás dele E é des desesperador esse episódio Por causa da Marta, porque a Marta é uma Compagnia que ela se apaixonou pelo doutor, mas o doutor o doutor ainda é apaixonado pela Rosie. Uhum. E cara, ela fica desesperada porque ele se apaixonou por uma outra mulher e não é ela. Uhum. Então e ela tá na do... merda. E o doutor fica se questionando, eu não posso ter essa minha felicidade de ser humano, eu vou ter que voltar essa minha vida de merda de ion um, ser um alienígena, salvar a raça humana, salvar todas as raças possíveis. Que esse destino cruel para mim, né? Por... E é legal porque o nome que o doutor usa é John Smith, né? É, ele usa desde desde o começo ele já usa esse nome de John Smith. E no, nesse episódio parece tudo que foi feito pro doutor ser humano mesmo, né? Sim. E ele vai visitar o túmulo dos pais deles, e é o nome dos primeiros produtores. Então tá lá, Sidney Smith e Barry Smith. Eu indicaria aquele especial de Natal dos peixes das nuvens. Ah, ele que é, sim. É, ele é muito doido. bom. Aquela releitura do conto de Natal, Fantasma do Natal da Sala, coisa tal. O Matt Smith também. É, eu acho incrível aquele episódio, muito emocionante. É o primeiro dele, não é? De Natal? Ou é o não, não é o primeiro, é o segundo. É o segundo especial de Natal do Matt Smith, não é o primeiro. Ah, é? O primeiro é o do, do, da aquela caixa da árvores que, que criam vida. Isso, que ele faz aquela casa maneira para as crianças. É, é. a torneira. Aqui é água, água fria, água quente limonada. Porque <risos> ele mostra o quarto <risos> cheio, cheio de brinquedos. Aí a manhã as crianças perguntam assim... Cadê as camas? Camas? Eu tinha que tirar alguma coisa. Mas eu coloquei isso aqui. <risos> Pá! Redes. <risos> <risos> eu recomendo também o episódio da Pompeia, na quarta temporada. Eu hum, adoro esse, esse episódio. O final esse, dele muito esse legal. Esse episódio parece um pouco capaude. Também. E a... <risos> Haring Ilan também tá lá. Haring Ilan também tá lá. Muito legal a decisão. Doutor, salve essas pessoas, por favor. Você pode salvar. Não posso. Não, não posso influenciar. É, no tempo. Nessa questão de, de eu, não, eu não posso mexer no tempo, tem o episódio que com Rose pai dela também, né? Também, também. E aí gera um paradoxo, né? Quando ele salva ela, o pai dela. Sim, esse é muito tem bom. Tem um episódio também. que o Tiena tá sozinho também lá em Marte, que ele tenta salvar a galera. Tem! É, é, Águas é, o... em Marte. Tem um outro também que ele tá num transporte, né, ele lá e outras pessoas, assim, a Dona Noble, né, e hum. aí aparece uma sombra atacando O que eu tô falando é de um que eles vão fazer um turismo num planeta, aí ele só tá ah. sozinho ali, e a Dona ah. resolve ficar num hotel lá dele, lá, no ah, resort. Ah, é do... Ah, eu sei o que é... Eles e aí vão vem... fazer um resort no, no planeta de diamante É, aí o doutor ele fica dentro da nave fazendo turismo E ela fica lá E aí acontece um monte de desgraça naquela nave lá Onde todo uhum. mundo se acusa Você tá fazendo isso? Não, você que tá fazendo isso Não, não sou eu não, é você Sabe, tá apontando <risos> Eu lembro dessa Tem um também que gosto um legal É que eu gosto que é uma biblioteca, sabe, no espacial Tá todo mundo isolado, si sozinho Silêncio <risos> na biblioteca é. Isso, onde a aparece, primeira... a Song, né? aparece a River Song Aparece a River Song, E aí? Já vi de e última um... vez. <risos> é a última vez, ela morre. <risos> <risos> Olha o spoiler. Não, mas é muito legal esse episódio, tipo. Um eu, mais... eu acho muito legal também. O primeiro da Clara como Clara, não como os ecos, como Clara. Ah, sim. <risos> aquele vai para aquele planeta que tem aquela menininha que canta aquela música maneira? Esse é o segundo da. É o segundo, na verdade. Não, é, é o primeiro. O é... Que só faca tem. É, o primeiro, mas o primeiro dela também é muito bom. o primeiro, o primeiro é aqui é... da superint do, do computador, né, que as pessoas estão sendo substituídas inteligência. Oh, eu tava querendo, tô querendo lembrar qual que é o, o, ah, o primeiro dos silêncios? Silêncio da sexta temporada. Mas... que que também é muito bom, que são, é outro personagem que é que é criado aí, entendeu? Que eles que eles são personagens que você olha para eles você vê se assusta, mas quando você olha para outro lado, você esquece deles. Exato. E eu acho isso um, um, fantástico, cara. Muito bom. Você não é mais maneira que os anjos. Angels, os VIP Angels. Aqui eles são filhas da puta, velho é esses daí ah, é ruim do... eles, eles não te matam eles, eles só te, só te manipulam. manipulam O silêncio te dá choque, cara Ele machuca Outro que eu lembrei É um da cena da temporada O The Doctor's Wife também Muito legal The Doctor's Wife Sim, New, no New Game Que ele é. mostra a TARDIS Se transformando numa mulher, na verdade Pegando o corpo de uma mulher E tacando a memória da TARDIS Dentro dela, de, de, né Porque matar uma TARDIS com, com a alma é mais difícil não, Ela não se mulher, transforma mas... numa mulher Gente, à tarde vira a sexy, sexy. sexy. Não, <risos> Quando eu assisti a série em sequência Eu pulei esse episódio porque não tinha no Toy <risos> Poxa, aí, mas é do Neil Gaiman Aí eu só fui Nossa. descobrir que Eu não sabia que eu tinha pulado Eu fui descobrir tipo, depois com o Kaku falando Ah, você viu o episódio da, da sex Eu falei, não, que episódio é esse? Eu fechei só depois de terminar a série inteira Campanha New game para showrunner de Doctor Who então, Muito E Capitão muito Jack para que... a companhia do Capote Capitão Jack <risos> Seria um casal bonito Antes que ele vire a face de Bowie, né? É <risos> então, um, um episódio que eu lembrei também que é muito legal É aqueles Daleks em Manhattan ah, Que eles vão sei, passado sim. Aí eles fazem meio que uma evolução dos Daleks Não cara. fala em Manhattan, eu tenho problema com Manhattan, cara Por que, que você tem problema com Manhattan? <risos> tipo Homer Simpson? Não, M, <risos> M. Só porque ela porque foi vai... jogada pra lá Eu tenho problema com Manhattan, cara, não fala Manhattan, Manhattan, Manhattan, Manhattan Cara, Manhattan, eu tava Manhattan. assistindo os, os episódios do Matt Smith, né, alguns hum. episódios E cara... É, eu tenho um livro que saiu aqui no Brasil Que é o Quando Caiu o Verão e Outras Histórias uhum. Que são histórias do universo de Doctor Who Que não envolvem o universo de Doctor Who Então Sim. é o livro que a Amy escreveu no passado Sim. E tem o livro da, da River Song Que é aquele que eles estão lendo em Manhattan né? Sim. E eu fui assistir alguns episódios Que tem referência dos livros né que ele, ele, O livro vem com uma lista de episódios que ele faz referência Eu não consegui assistir a porra desse episódio de novo velho Por quê? Eu não consegui velho Eu falei, não, não vou ver essa porra Eu não vou chorar de novo Esse é o do Angel's Take Exato, eu não quero, eu não quero chegar nessa porra nova, eu não quero ficar com raiva como ninguém viu a estratta da liberdade andando por aí. <risos> e Ninguém notou essa porra? Não, é, é que um ele fura de, de sum... É que as humanas esquecem, né? A desculpa do Dr. Who é isso, os humanas esquecem. Cara. Saiu um furo de continuidade. Cara, desde se o, o anjo ataca, quem olhou para ele e parou de olhar? Mano, qualquer um ia olhar para a da liberdade e virar as costas e sair correndo. Então ele poderia atacar qualquer um a esmo. Por que a porra da M, velho? O que não faz sentido é como o Dr. saiu de saiu da caixa de Pandora. Né? A chave Sonic ela começava a abrir uma coisa, ela abriu uma porta. Ele tava usava o um negócio. Ele agora ela preso. abre caixa que fica milhões de anos fechadas, ela, fecha a fechadura no tempo e espaço. Ela ressuscita Time Lord, <risos> <risos> ela explode Dalek, ela para a raio laser de, de Alienígenas do mal. Ele explode <risos> a, a, a torneio de arqui-flecha e com Robin Hood. Que porra de coisa, cara, hoje. A chave de fenda sônica é o item mais legal do universo, né? Que é. item mais roubado do universo. Tá? Ah, tá, mais <risos> Se não ia falar roubado se tivesse uma, né? Eu tenho uma. Cara, os, os roteiristas agradecem que existirem. A, a minha é a minha do Matt Smith. O um episódio que eu achei excelente para indicar para pessoas é o primeiro do Matt Smith. O primeiro do Matt Smith é perfeito, especiais bacanas. A pessoa não vai se assustar, mas cara. Você co, você escosseza, cozinhou alguma coisa para mim? <risos> É uh, iogurte, não, não quero iogurte, porra. É. Pão com manteiga, não volte mais aqui. É, não volte mais aqui. Tem com bacon, eu quero bacon. Isso é bacon. Uh, <risos> é, me dá esse feijão, peixe aí esse creme ponto. aí, porra. Ah, eu sou muito corajosa. eu sei que tem um tem um cara estranho que saiu de uma cabine na sua casa e você tava tá, tá bem? Se você e você, <risos> e você pediu pedido pro Papai Noel. <risos> um policial. <risos> Discorseis essa mania de rezar pro Papai Noel, velho. O Rebel Flash, né, que aqueles daqueles da, da carne, de os caras fazerem um clone deles para manipular coisas pesadas. Ah, sim. Ah, sim. E esse aí tem um puta plot twist no final sim, desse sim. arco, cara. E yeah. tipo, tem que meio preconceito contra os flashes, cara. Não, eu começo de E a Amy depois, vai acontecer com ela Sim. E aí tem o episódio seguinte, o Good Ghost Goes to War, né Que fecha, essa, não, da, fecha um pouco o primeiro semestre, né, de 2011 Que Sim. é aquela confusão do infernos, mofá, porque você fez aquilo É, pessoal da Amy, do Rory, do... Da, uma, uma galera lá combatendo junto à... É, a, o Doctor a, reúne a, a gangue, a gangue toda a dele Não, a gangue dele é o Tenet que reúne é Rose e Marta Dona, e Sara Jane, e Mick, e Capitão Jack. Aquele episódio é incrível. Cara, cada um cabia tanta gente na Tardis, velho. É Rose, Marta, Dona, Sara Jane, Mickey, Capitão Jack e a mãe da Rose. E todo não mundo fica encaixotinha no só, né? É, cada um aperta o motor pra... e olha para ela. Você fica no canto ali. A Tardis foi feita para seis pessoas pilotarem. Não é legal a, a River pilotando ela. Aí, é, doutor, por que você não usa o freio? É mais legal usar sem ele. <risos> que a Tardis faz o barulho Porque o freio tá sempre puxado <risos> A Tardis não tem Um circuito de invisibilidade não, não E aquela mina da igreja lá Quando ela quando ela vai resgatar a, a Clara No último episódio do Mac Ela chega do nada com a Tardis e a Clara vai assim Você sabe pilotar a Tardis? Ela, que não sabe, só o Doctor que não Risos o pena de te martelava à tarde, né? Virava o martelinho. Acabou de dar soco, porra. Não, eu tô, eu tô vendo, lembrando aqui um que foi muito bom, cara. Que eu tava até contando esses dias, cara. O Kill the Moon, cara. Kill, Kill Que é o que o a lua é um ovo. É muito legal, cara. Eu não foi esse episódio, não é? Sim, mas cara, eu achei muito bacana cara. O que eu gosto muito é o Listem O Listem eu acho incrível O Listem é muito bom Que mostra que o Doctor ele é humano, ele tem medo ele... E a importância da Clara, né Porque a Clara... Me ensina na ele aqui o Meddão um super poder mesmo. A Clara é uma personagem maneira. Com o tempo o Mofa cagou ela como ele cagou todas as outras mulheres que ele fez, né? O Mofoca não sabe fazer o mulher. Mofa tem filha? Não, amor, todas <risos> as outras mulheres que ele escreveu. <risos> ah tá. Porque, assim, a M aparentemente ela tem uma importância muito grande pro Doctor, né? Sim, ele, sim. ele fala sim. naquele episódio do hotel que, né, que levou ela Porque, porque ele é vaidoso e, e a fé que ela que ele tinha nela, ao contrário que ela tinha nele, fazia ele se mexer e tal. No final ele deixa ela de lado para contar a história da River Song. A Tem uma importância muito grande Que ela é a mulher do doutor Conhece o doutor em todos os tempos Conheceu todos os doutores Sabe o nome dele, né? Larga de mão foda Ela só aparece quando ele precisa A Clara era personagem maneira Ajudou o doutor em todas as linhas do tempo dele E, e duelava para ver quem falava mais rápido com Matt Smith Ele cagou nessa temporada Cara, tinha que pausar alguns episódios Você não entende o que aquela desgraçada falava Às vezes, vezes eu perdi a legenda Porque a Clara e o doutor não pulou muito rápido e Cara, eu tenho muito medo do que ele vai fazer com a Missy Ah, não sei, cara que, que vocês acharam do... do... Master Mulher. Ficou legal, não. mas eu acho que não precisava voltar o ma Master, né cara? Não precisa é, cara. voltar o Master. Pode ser um outro vilão naquela situação ali, naquela é, história. É, assim, Master e Doctor Who tipo o Batman e Coringa, né velho? Eu acho que é esse Master voltando nessa forma cara, é uma dica pros fãs que o Doutor pode ser mulher algum dia. Só Também. que então, só que aí minha história o Time Lord, ele pode regenerar uma mulher do nada? Do nada? Na, na processo não. de regeneração? Pode ser qualquer coisa né? Sim, pode sair qualquer coisa Uma loteria não é porque assim o master para mim ele pode regenerar uma mulher porque ele é ligado nas macumba né ele é. tem um pacto culttioso Ele <risos> possui a galera. Então assim, é, ele possui corpos para regenerar. Então, preto é possuído o corpo de uma mulher para regenerar é um dois. Então, mas eu na teoria ele só ele só é um mais um tá em cara. Então, não, mas normal, mas, o Master, ele já perdeu todas as, ele já fez todas as regenerações dele e hoje ele só consegue regenerar eh tomando o corpo de outras pessoas. Eu tem certos time lords com poderes especiais. Sim. Shipa Romana? Não, na verdade, é eles têm energia de regeneração, né? Era para ser o Matt Smith o, o último, porque já deu todas as do Doutor também. Só que Sim. ele ganhou mais energia energia de regeneração da, do pessoal de Gallifrey. E da River Song. Então eu fiz as contas, eu fiz as contas. A minha conta foi o seguinte, ele ganhou um ciclo completo dos Time Lords, então ele ganhou mais 12. Ele ganhou um ciclo completo? E e a... Eu tenho essa teoria também. E ele ganhou um ciclo completo, ele fala que ele ganhou um ciclo completo. E a River deu as regenerações dela para ele, e ela tinha tinha usado das minhas contas ela tinha usado quatro. Sim. Então o Doctor tem 25. <risos> então ele não precisava ah. dos time lords. Ele ia regenerar. Não, mas a a, River, a River, acho que ela não deu todas as regenerações as coisas. Só deu, ela deu, deu energia, coisa pra mim, re, re, não, ele deu energia para ele superar o veneno só, que a energia regenerativa também cura, né? Oh, o Doctor, ele retribui isso Daí quando ele Quando a reversão que quebra o braço, lembra? Ah, é verdade e no Nesse de Manhattan Ele volta e, e ela briga com ele Você não pode desperdiçar energia de regeneração É verdade Você tá na última E eu ainda quero ver um Doctor Negão <risos> Também, é possível Eu quero ver o Doctor Negão E eu, eu quero ver o Idris Elba como Doctor Negão Não, não seria uma ideia, hein? Ele é inglês, já trabalhou pra BBC Eu tô pensando nas coisas muito mais loucas Tipo, se o... Como que era? o Chris Rock Fosse o Dodger <risos> <risos> <não> Ia ser <risos> engraçado Ele tava pensando também naquele que era amigo do Jack Sean lá no... É, no Ordo Horst. Chris Tucker? Isso, Chris Tucker. Tava querendo lembrar o nome dele, cara. Imagina, ele... Assim! <risos> Hayley, Hayley. É, ele meio surtado que nem o, no Quinto Elementos. <risos> que nem no <risos> Jack Brown. É. Acho que Isso o mesmo. Leandro Hasson ia ser um Doctor foda. É, agora curtíssimo. não, agora, agora ele tá meio tipo magrelo, tipo com um cara de deprimido, tá ligado? Ele tá puto que vazou fotos da filha dele pelada. <risos> Ele ah, tá puto com esse bagulho legal. aí, velho Eu acho que Jason Stanton seria um do doutor legal Um porradeiro Um porradeiro o, pra valer O Moffat disse que queria o Walter White Brian um, e Winston? É... Exatamente Ele faz um sotaque inglês aí pô. É, só que foi, foi legal como ele completou é Eu não sei se ele conhece Doctor Who Mas gostaria muito Ele deve ter ouvido falar, pelo menos Mas eu acho que com certeza deve ter ouvido, cara Doctor Who não, não é pouco conhecido, né, cara, é, ultimamente I know a Nox cada ele é um baita de um ator, você vai aí a gente vai Talvez ele seja um Doctor mais pro lado do, do pai do Malcom do, do seriado, do que o Walter White. <risos> Mas se fosse ter uma Doctor Mulher, eu queria a Helena Bonham Carter. Eu queria a Clara, a Gina Coy. A Gina, <risos> a Gina <Cose. risos> Ela como um Doctor... Eu acho que ela é o doctor. Tem a teoria que ela é o doctor. Por isso que a Reverson, ele tava lá de, depois que ela foi jogada numa linha temporal. Eu queria Meryl Streep. <risos> ela ela é já Meryl. é um Time Lord, né, cara? Quem falou que queria fazer a Doctor Mulher é a Meryl Streep, é a Meryl Streep gente carteira ah, ela disse que queria seu doctor eu tô pensando... mas até eu também queria o doctor né cara Porra. <risos> não tá pensando já pensou para mim ver um, algum oriental por exemplo eu Já pensando Não, não, tem, oriental Jeoba, né? não tem, nem, tem oriental nem com companhia, cara Não tem oriental nem com né, cara eu não Já pensou, tipo assim O Kenjioba vira um Doctor, cara Que o Atanabe <risos> O autor do Nome do Vênus ofereceu para ser companhia no do Doctor E especiais de natal, esse preferido? Quais são os de vocês? Cara, especial de natal eu acho que é aquele mesmo Do... do dos peixes flutuantes lá Olha, o Time of the Doctor, por exemplo, eu já gosto Bastante dele, né Sim, também é bom As do né? Brad Smith o último do match Você sabe o nome dele O nome dele é Docter Descobriu porque o nome dele é Docter né? Não, que, que é Ele falando Vem, Dalton Vocês podem me atacar tá? Os Dalton falando Falando Tem na hora que morrer, Vocês param de falar Caralho e ele regenera né? O Docter está regenerando e Ninguém atira nele Como é não sabe É fair play Eles só estavam atacando Porque era da última regeneração né? É fair play o, o Snowman também É um especial de lá Que tá muito legal Snowman, sim ou é muito bom Praticamente todas as especiais de Natal do, do Doctor são são muito bons. É, assim. o primeiro do Matt Smith, aquele lá das árvores. Eu gosto do primeiro do Tenet também. É, sim, que é A invasão de Natal. Ele salva o mundo de pijama. Ah, isso foi meio Arthur Dent. Exatamente. Ele perde a mão. <risos> isso foi meio Arthur Dent. É, uma referência de a inglês que já participou de, de escreveu o roteiro Tabáculo, né? né? Sim. Escreveu até um era assim o livro não foi bem ele que escreveu né chaada era o, ia ser um episódio. Que deu merda para eles gravarem Porque a BBC tava tendo crise lá, financeira Não, não saiu se Você pode achar até o making of na internet E depois um outro ator adaptou como livro Não foi o Douglas Adams que escreveu o livro Sim, ele escreveu o episódio E foi adaptado para livro Exato, eu tenho esse livro aqui, ele é bem legal Então tem uma puta referência ao Guia do Mochileiro no final do livro Cara, tem um episódio Não lembro qual temporada Que é o nome do episódio 42 só que não... É, mas não tem nada a ver com o Doctor Who e a do é. Tenet É da primeira temporada do Tenet É o episódio depois do episódios da Sara se eu não me engano. Sim. É que a nave, a, a estação espacial explodiu em 42 minutos. É, é 42, eu 42 minutos. Sim. Ah, tá, lembrei. É, o episódio da Sara Jenice é muito legal também, né? Que ele encontra uma companhia antiga dele. Sim, é legal. E aí a Rússia e... fica disputando assim, não, porque o Fica com uma ciúmes. Uma... É. <risos> a Sara é tem tipo o dobro da idade, da idade dela e ela é... É, e a Sara Jenice foi companheira do terceiro e do quarto. E tem uma série própria. Que uma... E tem uma série própria. É até, até descobrir que ela não regenerava, né? E que aparece o Tenet e o Matt Smith na série. É, é verdade. Eu, assisti, eu não assisti a série dela, eu não assisti. É mó o episódio que aparece Matt Smith. Que, eu, que, eu vi esses dois, né? Que aparece a Joe também, que era a companhia do terceiro Doctor. Isso para pra se casar e... aí, aí tem aquela cena clássica Se tem alguém que, que É contra a cerimônia Que fale agora tem o som da tarde Estou vendo é, é, é o episódio do Tenet, né? Não, não Esse do Matt Smith Não, não, ah, não esse do, não, Tenet, Tenet, Tenet. do Matt Smith é o que, que O Doctor morreu Sim, é verdade que ela não entra na tarde né? Que ela, que ela preferia entrar no, no cachorro de chão. Mas a TARDIS tava fechada, cara. Mas ela é companheiro, a TARDIS não é errada. Mas, mas mesmo assim, precisa dar chave para abrir a TARDIS. Mas é a Jane, a TARDIS é inteligente. Não, precisa da chave, ela... cara. Chave. Sem a chave, nada feito. Nem o Doctor entra sem chave. O Doctor entra, ele estala o dedo. Quando ela tá aberta. Quando a sua casa tá aberta, você passa a mão na maçaneta e ela abre também. Justo. Justo. <risos> Parabéns, você ganhou. <risos> E aí, que vocês estão esperando pra nova temporada? Cara, que ela seja tão boa quanto as outras <risos> Cara, eu não tenho muitas notícias não tenho nenhuma na verdade Eu não sei o que vai vir gente, eu... Cara, eu geralmente, ideia... <risos> geralmente isso é bom sinal Quando se trata de Dr Huca É, o, o a gente só sabe Algumas coisinhas do primeiro episódio Do, do primeiro do segundo Que são episódios duplos Sim. Que é, o Doctor vai encontrar A de Carne, que aquela galera Que regenerou o oitavo por Doctor Uhum. Então pode ser que ele encontre Gallifrey Porque o, o planeta da Irmandade de Carne Ele orbita em, em, em Gallifrey né? Ele tá perto de Gallifrey. ela A velha entrega um bagulho para ele Meio redondo Que no trailer a gente vê na mão da Missy Falando pra Clara que aquele é o testamento do Doctor a gente sabe que o primeiro episódio dele, ele vai estar preso em um, um lugar cheio de Daleks Que muitos acham que é Scarrow, o planeta dos Daleks hum. E que muito provavelmente a Missan e a Clara vão resgatar ele Hum, isso é bom, hum Muitas esperanças, então Eu falei, vai ser tão bom quanto as outras E é, é certeza que, ao menos no segundo Ele tá perdido, que a sinopse do segundo episódio é O do, o Doctor tá perdido Em um lugar onde ele não sabe onde é Cheio de Daleks e ele não tem ninguém Ele não tem chave sônica Ele não tem tardes, ele não tem amigos Tá na cara na coragem <risos> <risos> Na sofrência na coragem Será gosta. que a Missa vai pilotar a, a tardes? A Missy? Ele gosta do, do, do Metro, Amigo dele oh seja lá, que, que relação eles têm agora. É. Sei lá, né, tipo... Legal que ele já pegou amigo dele. É aquela ideia, né, se, se, se o melhor amigo fosse mulher, com quem você estaria? Não, e, e assim, é... O Mofar disse que essa temporada eles vão explorar a regeneração do Doctor como nunca tinha sido explorada antes. Será que vem Vale Arte aí? Eu pode acho ser. que não, eu, eu acho que ele vai dizer como o Doctor escolhe as caras dele. Não, ele fala que às vezes ele pode escolher, mas ele prefere o modo aleatório para ficar melhor. Não escolher, mas o subconsciente dele ele escolhe de algum jeito, tipo, ah, é, né? porque assim, ele olhou esse cara, esse cara fez isso, então o Doc quis representar isso com esse gosto. O médico, esse é mais velho, o... ele fala <risos> que ele queria ser, ser, ele não precisa ser tão novo sempre. É, o, eu lembro que o a primeira coisa que o ai, eu capode falar depois que regenera, cara. Que ele que, que ele não gostou dos rins? É, eu, eu gostei da cor coisas. deles Cara, isso daí indica muito Da, da personalidade do Doctor É legal o Tenet, né? Ele, o Tenet quando ele regenera Ele começa a se olhar pra porra, ainda não, não sou ruivo Né? Uhum. Aí quando o Matt Smith Regenera, ele começa a se tocar, tá ligado? Tem o perna, tem o mão, tem olhos Bons, olhos bons, aí ele passa assim A mão no cabelo, ele vê que o cabelo dele é grande ele, Eu sou uma garota? eu posso ser uma garota Aí passa a mão no gogó, tá ligado? Não, eu sou uma garota olha ele olha o cabelo, puta, ainda não sou ruivo Hahahaha <risos> E a pessoa, quando ruivo, vai, yes! Caralho, eu ruivo agora, porra! Existe atores ruivos britânicos? Existe, o... Claro. O Rony! Pois é! O Rony Weasley! <risos> cara, imagina <risos> o Rony <risos> Weasley que <risos> mudava <como risos> cara! Ai meu Deus! Que bosta Eu imagino um doutor que vai ficar com cara de bunda qualquer Sempre que o Dalla que ataca mas... <risos> o, o Prince a, Green Aquela cara de choro Aí ah, e a companhia ah, dele poderia ser a Hermione Mas ia ser zica a Hermione como companhia hein? Cara, não, não, mas sabe o que, que ia ser da hora? Ele tivesse um, um Um cara Com o nome de Harry no episódio Ele tivesse procurando esse esse cara E ficar com a cara de bunda assim Harry, cadê você? <risos> <risos> Harry. No Lothar Anjos Não E o doutor tem que encontrar a Dick Rowling. Na porrada não. Na porrada não, que ela perde. <risos> ele, ele tem que ele tem que levar ela para tomar um sol. Que porra, que mulher branca, velho. <risos> levar ela tomar um sol. Não onde no sol. No sol é queima. <risos> Aí, na do... joga lá de cima. o episódio do Shakespeare, é muito legal. É <risos> É, os episódios históricos são bem legais, o do Shakespeare, legal uma palavra? <risos> Porque ele sabe o Hitler ele é é muito bom também. E da Agatha Christie também. Da Agatha Christie, sim. É muito Agatha Christie, Christie subiu, o que aconteceu? Ah, só sofreu uma invasão alienígena mas ela conseguiu ela isso. Abelha gigante. É, então. Robinho, Robinho é um mito. Pá. <risos> Episódio fraco Eu gosto do episódio do Robin Hood Eles achei... presos na torre de Londres Eu achei fraco Eles discutido na torre de Londres Aí chega o, o soldado é, Meu mestre mandou pegar o líder de vocês Aí eles ficam discutindo pra ver qual dos dois é o, é o líder ele levar a Clara Cara, esse, esse é o um episódio mais engraçado do que vem feito, né, cara? Isso é ele, ele tem várias gags muito engraçadas Mas ele, como episódio, ele é mais fraquinho mesmo O, o Doctor lutando O Doctor lutando Robin Hood com colher <risos> Que vai ser... Do Gallifrey nessa temporada É, tô falando que é tá Vazou umas imagens aonde está O capô de Adjana, de costas Em um lugar escuro com fumaça E eu não sei porquê, pessoas dizem que O lugar escuro com fumaça é o cemitério De Gallifrey Mas dá pra ver uns túmulos ali é, Mas é túmulo tem em um todo lugar né Mas tem fumaça, <risos> e fumaça. é Gallifrey la É laranja? O laranja é Gallifrey Pode ser Skyrim, é o túmulo de Daleks e, e dizem que que quem tá aprendendo O Doctor no primeiro episódio pelo seu o, o líder dos dos Daleks, o davrus ele tá vivo dizem que sim né já tentado tentar né vai tentar matar o dog todo mundo já tentou também né velho perde um braço perde boa parte do corpo o master porra o Master ainda quero ver explicar como é que ele escapou daí, né? Não, ele tava na guerra do tempo. O negócio é explicar como ele tava na guerra do tempo. Mas ele tava travado ali naquele final do especial, né, de Talent? Como é que ele saiu dali daquele lugar travado? Mano, o cara que já foi, uma caveira, de ele cristal? é qualquer bagulho. não é de cristal, era de carne, era bizarro. É, aquilo estranho. O Dr. Caveirinha, que foram dois, do, que foram dois Master Caveirinhas, ele vira qualquer bagulho, cara. Depois que ele pirou fora fórico e do meu frango camão, cara, <risos> aquela cena é muito louca. Velho. Cara, velho, como assim? Como ele com a maluquedura, velho? Comeu o frango inteiro com a mão. Cara, Em 2 minutos, <risos> vibrando raio X, Ué, ele tinha acabado de voltar, cara, tá fazendo exames. Tinha acabado ah, de ele... voltar com uma macumba miserável. Ah, ele Não, o cara, vem veio falar, mas o Master é um Time Lord como qualquer outro. não, cara, ele é ligado nos paranóia muito zica, velho. Então, mas ele é um tá merda de qualquer outro, ele só uns explodiu uma área meio E não sei se né. Não, cara, ele ele ele ele, ele rouba corpo para regenerar. Ele roubou o corpo da Susana. A Mici era a Susana, tá ligado? Uhum. não, não falo isso. Cara. <risos> não falo isso. Uhum. A a, a Missy era a Hani. Ele foi lá, ele tomou o corpo da Hani. Tem isso aí, senhores. Algo mais? Eu acho as que As peinos preferidas. Já falaram, porra. Já, Já falou. Se você, falou que a sua é a Rosita. Ah, shade. As o seu, cara. <risos> é que é que ele azar foi falar no ele foi parar no tempo e espaço né, cara? É, eu, me perdi, eu me perdi no vórtex ah, eu acho que o, o feio cun não é o feio cun que a gente tava gravando um minuto na tese ele, é. é um outro feio cun, aquele feio cun saiu ele voltou ele, <risos> ele tem problema de memória então eu me perdi no vórtex ele não consegue montar a porra do, do teclado dele <risos> Tá arisco, né? Não tá conseguindo botar a cela que, que páreo <risos> De novo essa <a> piada, velho <risos> <risos> Então e aí Dragão Dourado, Merchan, Merchan Claro, sempre, sempre, sempre Porque estamos ainda com o Omega Cash no omeguistation.com.br Várias matérias sobre cultura japonesa E cast mais doidos possíveis Não, não, a gente tá ganhando de vocês foda, cara Com cash mais doidos possíveis Ah, quem sabe, quem sabe Vocês estão gravando sem tema? A gente tá Ô? Oh? Vocês tem colhão de discutir Como é feito o estrupo na Terra-média? A gente discutiu <risos> Cadê seu não, Deus não, não. agora? Uma coisa é doida, outra coisa é absurda É diferente Não <risos> Nós somos doidos nós somos absurdos Cara, Deus. E o e pior A gente discutiu isso Como é feito o estupro na Terra-média No episódio onde a gente falou do anime Friends E mandou Pai Amato Então se a gente for recusado no ressaca Vocês já sabem por porquê <risos> E vocês aí, Michel? Ah, escutem o Projeto X Podcast Podcast semanais Toda hora uh, A gente fala de animes, falamos de quadrinhos TVs, filmes E outras coisinhas, mas... Já falaram em Dr. Who? Já falei. O, com... o Dragão Dorado participou. O Dr. Ele estava lá. E, cara, aconteceu uma coisa tão legal quando <risos> quando saiu esse episódio. eu Posso contar? Não, Não sei se vocês já sabem. Quando eles gravaram, eu participei da gravação, né? E, tipo assim, acho que, sei lá, foi seis meses antes de... Foi um tempo grande entre gravar e assistir o episódio. Caralho, a gente, diz... a gente decidiu gravar segunda-feira. Então, <risos> Os aí... Os caras dava seis meses. Que pariu. Aí, o quando saiu o episódio, foi cada seu episódio de Dr. Who? Cara. Pô, eles nem me chamaram, falou que ia chamar. E quando eu fui ouvir, eu, eu não tava no cast. Eu... <risos> <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> <risos> <risos> Mas eu, eu respondi por você, Tipo, porra, vocês não me chamaram, cara. Eu falei, eu tava lotado, cara. E eu, eu fiquei bolado com vocês duas vezes, vocês também não me chamaram pedir Harry Potter. Esse daí eu não discuto, eu não faço parte de... Uh... Na panela Que bolado que esse bagulho, cara Vai ser da hora agora com o Dragão Dourado Ele vai o do Os caralhos não me chamaram também Vocês filha da puta Ah, não, pera <risos> Não Você vai anotar, né Que você pode desculpar. É, que eu falei Uma semana, cara Uma semana dá pra lembrar, cara Seis, ah, Mas eu nosso um sai difícil. amanhã, né tipo... <risos> É Gravou ou não? É Só coloca a música no fundo E tosse E tosse não ter que contar <risos> ah, Que coisa linda Que coisa bagavilhosa assim, acessem o amigo station, acessem o projeto X, os links deles estão aqui embaixo do projeto X, específico de Dr. Ru também tá aqui. Vocês acessam que é maneira, beleza? Ó, oh, pessoal da UP, vocês estão ouvindo nessa É. Valeu, pessoal da UP. Então valeu. valeu o <risos> Dragão Dourado, valeu Senji. É nós. Nice. Valeu, fica... ah, ah. pensei que pensei que eu fora. Até Não, mais. Não, vocês e aí, cara. Vamos firme e forte pra próxima temporada. Alô, Z. Alô? aqui no cache rapidão, a globo, tô toda globo tocante de subir a música final. Por quê? Eu e o Feio com temos Nossa, eu também. Uma ideia maluca. E o SV vamos... maluca se chama Tech to the time. Back to the Tards O que é o Back to the Tards Que vocês vão achar Ele aqui perdido pelo site O Back to the Tards Vai ser um podcast Que eu e o feio com Iremos fazer Exatamente Sempre com convidados De vez em quando Não, não vai acontecer Comentando Cada episódio Que vai sair Da pois nova temporada De Doctor Who Todos os três né Que a gente vai se Com o tempo Vai desistir <risos> No segundo Que é episódio duplo Tá ligado Exatamente Comentando sobre Cada episódio Da nova temporada De Doctor Who Nova temporada Que estreia dia 19 Amanhã Na Inglaterra Lançou o episódio Então nós vamos publicar na segunda-feira. Esse no episódio nós vamos gravar, nós vamos editar e lançar na segunda-feira. Editar igual colocar a música, sonora no fundo e já. Era. Exatamente. Vamos tentar falar, é, não falar besteira para não ter trabalho no corte <risos> para conseguir lançar na segunda. Então, você sabe que eu, eu, eu, eu não chega a ser o Luigi, mas assim, que <risos> eu tenho que arrumar eu. a frase dele, né? Assim sou eu, né? Tem que incluir aqui frase eu... dele para fazer sentido. <risos> Eu adorei aquela Luig Luig drogada Luig drogada enfim Luig chapada na verdade Então, a gente vai lançar toda segunda-feira o episódio comentando sobre a nova temporada. E no nosso canal do YouTube, que a gente tá dando um tapa nele, a gente vai lançar também vídeos comentando sobre o Next Time, que é o que vai acontecer no próximo episódio no nosso canal. A gente vai discutir sobre o Next Time também, não podcast, mas lá a gente vai ter em vídeo. Nós vamos? Não a nossa cara, o vídeo passando e a gente falando. Não, não. Nós vamos fazer isso? Olha só. Nós vamos, então. Vai ser maneiro. Você não sabia? Não. A gente tinha falado pra você, cara. era não tinha entendido que era. Agora você sabe. entendeu? Agora eu entendi. Sabe o Next Como... Time Aquele lá vai, Próximo Não, episódio Isso eu tinha, ah, isso eu tinha entendido ah, Passa é. as cenas uhum. A vai comentar no podcast ele Ah, pensei os trailers Do que ruim, entendeu? Não os trailers, cara O Next time, <risos> Vai acontecer ah, no próximo episódio Agora eu entendi O nome ah, do bagulho ah, vai ser Next Time, cara Agora faz sentido Ah, que bom Pessoa assim, né? Eu as coisas sem então, Vai ter no podcast e no YouTube E vai ter os links tal O papo pra escutar o podcast inteiro Ver o vídeo, entendeu? Sacou? Exatamente. Entendi Então, é isso aí Tchau E, até e assistam o Doctor Who amanhã para vocês que não assistem Doctor Who Pra, assistir, pra vocês que estão na filha conosco estamos, estamos juntos E, e vocês também podem acessar aqui no nosso site Eu vou deixar o link com a aba Que é só com post de Doctor Who É a categoria mais utilizada No site dos últimos dois meses <risos> Tem mais posts Tem os quatro posts Bem mais, bem mais Bem mais E a segunda categoria fez? Não, e o pior que a segunda categoria mais usada no site PR para apenas Marvel Nós não somos um site focado em Doctor Who Mas como quem posta é fã de Doctor Who as é, tá, que no Sim, Sim, tá no vício Sim, aí vocês vão com muita notícia né? Nos vemos na tarde até Nos vemos na mais. tarde Back to the tires. Lá no nosso não. canal É, era pra gente fez, cara Ah, tá Você vai. ia falar Back to the tardies, Eu falar não Back to the tardies, Lá no não. nosso canal Caralho, tá, para <risos> com isso Não vai rodar certo Lá no nosso canal do YouTube Next time E aqui, sempre o podcast Comentando sobre Doctor Who Certo? Isso aí Bueno, Heronimo. bueno Jeronimo mencari soir.